Musím povedať, že táto relácia je účená v rádci teda možností, debaty, svojím spôsobom aj informácií vlastne o politickej scéne, a nie len o nej, mimochodom, my to hodnotíme aj s kolegom Palom, ktorý teda tu dneska nie je, je na nejakej inej akcii, ale pozor, dnes tu máme hostí dvoch, Jeden sa teraz bude tváriť to trošku ako, ako moderátor, určite. Ivan Katrinec, vítam ťa. Ďakujem pekne, Počkaj. No. Ďakujem pekne, dobrý deň. No, uh, ale tým druhým a o to váženejším hostom uh, je Jozef Pivarčí, ktorý je generál major vo výslužbe. Dobre, som to povedal, dúfam. Áno, vás. páne, dobre. Ďakujem za pozvanie a prajem pekný podvečer. Tak. Uh, ako ste si už určite mohli všimnúť, dnes to nebude klasická relácia o hodnotení posledných dvoch týždňov, čo sa udelo, aj keď teda by som veľmi rád hodnotil, zvlášť posledné dni, ktoré teda boli katastrofálne na politickej scéne a nielen jej, ale dnes to bude v podstate o závažných témach, alebo o téme uh, havárie lietadla AN24. Ivan, skús to teda uviesť celé a nechám ti slovo. Ale ešte skôr, ako tak urobíme, aby som teda nezabudol, dnes bude relácia tak trochu aj kontaktná. Kľudne môžete písať na studiu zavinač a niekde ku koncu relácie dáme teda možnosť, dúfam, aj pár poslucháčom, ktorí sa budú chcieť zapojiť, Ivan Môžeš. Ďakujem pekne za slovo a v prvom rade by som rád e, dal do obrazu našich poslucháčov trošku v inej téme, ako je lietadlo vedľa mňa tento pán, ktorý sedí pán Jožko Pivarčí, my si vykáme sa práve predvšetlom dožil krásnych 75 rokov takže dovolte mi toto cestou mu zagratulovať, Jozef, všetko dobré veľa nalietaných hodín ti ešte prajem. Ďakujeme vám za priane, blahoželanie a dúfam, že celá relácia nevyznie tak ako, že starý zbrojnož spomína <laughs> Nie, nie, no a druhého človeka, ktorého by som chcel pozdraviť týmto je ďalší môj spolubojovník v tejto veci a to je Ludo Orlický. Otec, ktorému tam zahynul syn v lietadle a prečo práve jeho dnes sa Ludo dožíva krásnych 71 rokov. Takže Ludo, ak nás počuješ, všetko dobré a veľa zdravia hlavne. No a samozrejme, Pálovi s musím poďakovať, že túto reláciu mi na dnes prepustil. Takže toľko začiatok a môžeme pokračovať. Veru, tak, e, dajte teda, rozbejdite to, ako sa ho, hovorí, lebo predpokladám, že tých informácií bude naozaj, naozaj veľa, pretože ja som ti videl kopec papierov na, na stole, ktoré máš. Tak e, skúsme teda do, do tejto témy uviezť tých poslucháčov, o čo teda dneska pôjde. Ide o to, že 19. januára 2026 je 20. výročie havárie, ktorá sa stala na kopci Borsov v Maďarsku, kde zahynulo 42 slovenských vojakov, No a táto havaria dodnes dáva nejaké pochybnosti o tom, že ako to v skutočnosti bolo. A ja začnem trošku od konca. Pred nejakým časom sme boli v Národnej rade, kde sme dávali petíciu o zmene, zmene utávaných skutočnosti, Ja som ho konkrétne pripravoval s tým, že došli poslanci s takou vecou, že Národný bezpečnostný úrad im zakázal alebo dal im odporúčanie, že táto téma by sa nemala otvárať, pretože je v záujme bezpečnosti, utajná záujme bezpečnosti štátu. A to je aj taká prvá otázka na pána Pivarčiho, že či je vôbec normálne, aby štát takúto tragédiu, takúto haváriu utajil vo svojom záujme. Normálne to nie je, vzhľadom na to, že to bola letecká nehoda, pri ktorej zahynulo veľké množstvo príslušníkov síce ozbrojených síl, ale z tohoto pohľadu vyšetrenia leteckej nehody nie je žiadny dôvod na to, aby to bol predmet štátneho záujmu a ochrany bezpečnosti štátu, alebo niečo podobné. Naopak štát by mal mať eminentný záujem na tom, aby tá nehoda bola vyšetrená pravdivo, objektívne a zodpovedne. No a práve toto je to, čo my chceme a žiadame, aby si už konečne generálna prokuratúra, pán Žilinka, stredečno vás pozdravujem, uvedomili, že tu nejde len o túto haváriu, o týchto 42 ľudských životov, ale ide aj o to, že sa kľudne toto môže stať do budúcna. Pretože tak, ako sa modernizovali lietadla pred touto haváriou, do, tu rúfam si povedať, že sa modernizujú aj teraz tak. A všetko nasvedčuje tomu, a je len otázka o som nechcem to privolávať, že sa opäť nejaká takáto tragédia stane na základe toho, pretože nechcú v armáde počúvať, že mali by to robiť naozaj ináč ako pred tými 20 -tými rokmi. Ja som sa chcel práve to spýtať v podstate, lebo ako to teraz bolo vysvetlené, tak ja to chápem tak, že v podstate... Bude tam technický problém, na čo ste teda prišli aj vy a nejakým pátraním, alebo je to niečo iné. Ale ak je to niečo iné, tak presne by sa malo vyhnúť tým, povedzme, budúcim tragédiám, alebo aspoň uh, nejak informovať pozostalých tých rodín vlastne, že teda uh, čo sa stalo. No, v prvom rade treba povedať, že toto lietadlo bolo modernizované bez súhlasu výrobcu lietadla, teda firmy Antonov. A boli doňa namontované e, americké prístroje, takisto bez súhlasu výrobcu lietadla. Navyše, malo životnosť stanovenú výrobcom lietadla Antonov len do 31.12.2005. Čiže to lietadlo de facto nemalo 19 dní e, v lúfte, čo robiť po tomto. Ja mám pred sebou, je, ono sa to volá zaklúčenie, je to, je to kopia z ukrajinského spisu, ktorý, v ktorom predĺžovali, alebo bolo predĺžené e, tomuto lietadlu, bola predĺžená životnosť len do 31.12.2005. Čiže, e, pán generál, iba taká otázka, je normálne, aby letelo, alebo aby v bolo lietadlo, ktoré nemá potrebné dokumenty a nemalo od výrobcu stanovený, ktorým stanovuje rezurs e, vôbec dokumentáciu? Nie, normálne to nie a to Podľa toho, čo hovorí, čo vidím ten papier takto z boku. To lietadlo naozaj vo vzduchu nemalo robiť už viac ako jeden rok a už vôbec nemalo byť modernizované, pretože normálne by bolo, predlžiť technický život lietadla a potom rozhodnúť o jeho prípadnej modernizácii. A to je veľmi dlhý a zložitý proces trvajúci viac ako rok, a keďže nič takého nebolo a vlastne 14 dní alebo 19 dní po ukončení technického života je vzduchu a dokonca havaruje. To naozaj je už len to, to je dostatočný dôvod na to, aby sa otvorilo vyšetrovanie a zaujalo sa k tomu jednoznačné stanovisko na skutočných faktoch s odborníkmi, súdnymi znalcami a podobne. A nie len nejakou vojenskou odbornou komisiou, ako to bolo asi v tomto prípade, ale Nemám ja osobne prehľad o tom, prečo sa lietadlo po technickej životnosti dostalo do procesu modernizácia. A prečo sa tá modernizácia vôbec vykonala a výsledne to lietadlo išlo do prevádzky. Pretože čo som mal možnosť vidieť, dnes sú tam ani záletové protokoly, ani iné skúšobné protokoly o jednotlivých systémoch. A to sú základné dokumenty, ktoré by mohli predlžiť technický život toho lietadla, ale zdôrazňujem opäť bez súhlasu výrobcu, i keď to bol, bola Ukrajina alebo Rusko, nie je možné, aby si Slovensko samovolne predlžilo technický život a zabudovalo do neho prostriedky akejsi modernizácie. Tu by som ešte chcel po, podotknúť, že toto lietadlo nebolo 19. januára prvýkrát po modernizácii v Lufte, ale ono letelo aj 9. januára, 11. januára a de, vlastne 9. a 11. januára. Ja mám pred sebou informáciu správu pre ministra obrany, kde sa o tomto píše a vlastne ono teda vtedy letelo úplne bez dokumentácie. Je to normálne, aby, aby nad územím Slovenska, keby zloží Slovenska, ale nad územím Európy alebo iného členského štátu letelo slovenské lietadlo bez potrebe dokumentácie? Nie, nie je to normálne, je to úsmevané, neexistuje ani civilné a už ani vojenské lietadlo v dnešnej dobe nemôže bez potrebných dokladov na palube vzlietnúť a už vôbec nie prepravovať osoby a materiál. Tu my som chcel podotknúť, ty niektorých z týchto ľudí, ktorí sú na tom technickom zápise, zrejme poznáš, či už to je Solmoši, on myslím, že letel vtedy v druhej, v dru z druhej novom, z 26. Potom tam bol inžinier Tomáš Ipajkal, palubný inžinier, ktorý zahynul v tom lietadle, Lagania, Adamkovič a Margetin. Totižto, ja mám fetiš znamená, ja som rád, keď tie mená idú do Eteru. Pretože prečo sme sa mali skrývať za to, keď niekto niečo urobí, tak nech sa za to aj zodpovie a nebudeme to hovoriť, ten pán Jan A. alebo Peter B., áno, jednoducho tie treba povedať. Raz je tam podpísaný, takže nech sa počuje a nech vie, že čo podpísal. Je normálne, aby niekto si zobral niekde pri káve, alebo pri a červeného a len tak svojvoľne si predĺžil životnosť tomuto lietadlu. Veď tu sú jasne dané mená a už len na základe tohoto si myslím, že by sa malo, mal, malo to vyšetrovanie obnoviť. No, rozhodne to normálne tiež nie, ale toto neviem, čo to je za dokument a či je to rozhodnutie o zaradení do prevádzky toho lietadla. Z tých men, ktoré tu sú, poznám len pána Solmošiho, ktorý v tej dobe bol voliteľ tej dopravnej letky, v Malackách osobne som ho aj učil lietať dokonca na Amigoch 21 a ktorý potom teda prešiel z rôznych a iných dôvodov lietať dopravné lietadla a v tomto období je voliteľom letky a lietí aj v tom druhom lietadle Antonov 26 čiže v jeho právomocie rozhodne nebolo pustiť to lietadlo do prevádzky to musel urobiť minimálne veľiteľ vzdušných síl spolupráci s náčelníkom generálneho štábu a samozrejme s ministrom obrany a s riaditeľom príslušných sekcií, ktoré za túto oblasť predlžovania života a vôbec modernizácia technického stavu a vybavenia ozbrojených síl zodpovedajú. Čiže v žiadom prípade pán Solmoši je osoba, ktorá mohla autorizovať a pustiť toto lietadlo do vzduchu. A už vôbec, priamo je zodpovedný za to, že to lietadlo, ak nemalo, lebo to ja neviem, či, aká, aké doklady boli na palube, ale ak to lietadlo, podľa tvojich slov, nemalo potrebnú dokumentáciu, tak pán Somoši bol priamo zodpovedný za to, že tá dokumentácia na palube nebola. Ja by som sa ešte vrátil k lietadlu aj 24 a ja trochu posluchačov oboznámilo o tom, čo, o čo sa vlastne jednalo. Išlo o dvojmotorové vrt, turbovrtulové dopravné lietadlo vyvinuté v Sovetsk zväze v 50 rokoch 20. storočia. Táto séria trvala od roku 62 až do 79. roku. Bolo vyvinuté na lety na stredné a krátke vzdialenosti Posádku tvorí dvaja piloti navigátorov, rádiotelegrafista, maximálny počet pasažierov 44 až 50. Stroj, najmä kvôli jednoduchosti prevádzky a údržby, bol pomerne hojne využívaný v rozvojových krajinách. Konkrétne toto, evident, tento Antonov s evidenčným číslom 5605 bol vyrobený v roku 1969. Bolo na ňom vykonaných 5 generálnych oprav, tesne pred samotnou haváriou komisia predlžila životnosť, ako sme hovorili o 6 mesiacov do maja 2006 urobili tak, tak ako sme hovorili bez súhlasu výrobcu lietadla. Bolo modernizované americkými navigačnými systém, systémami. Do lietadla nebol napríklad namontovaný taký prvok, ako bolo GPVS, to znamená, že výstraha systému alebo systém výstrahy pred zrážkou s terénom toto lietadlo malo za dva roky len počas modernizácie viac ako 20 porúch, ktoré odstraňovali podľa ich informácií náhradnými, náhradnými dielmi, ktoré vyberali z iných lietadiel, teda kanibalizovali ostatné lietadla, aby získali náhradné diely. A toto sa robilo v Lodke Trenčin. Ja k tomuto môžem povedať, keď som uh, hľadal niekoho do tejto relácie, nejakého oponenta, aby sa k týmto veciam vyjadroval, tak uh, mi bolo povedané, že hľadám ihlu v kope Sena, až som teda Jozef na teba natrafil s tým, že prosím ťa pomôž mi, sem niekoho, niekoho e, dostať, no a ty si mi podľa, nechcem teba. Tak si na vieš, ak si ma potešil, pretože asi nie je iná osoba kompetentnejšia k tomuto niečo povedať. A dokonca, keď už hovoríme o Lodke Trenčín, tak e, ja som ho zavolal aj pánovi riaditeľovi Laušovi pred dvomi dňami, že by som ho teda rád pozval do tejto Relácie, samozrejme, že to odmietol, že Lotka sa nemá, nemá k čomu vyjadrovať. No ja si myslím, že práve opak je pravdou, pretože práve Lotka Trenčín modernizovala, alebo tam bolo modernizované toto lietadlo a e, ako máme informácie, práve kanibalizácia z ostatných lietadiel bolo, bola tým, čo sa tam dialo, že z dvoch alebo z troch lietadiel robili jedno. Čiže... Uh, m, taká otázka. Ako sa vlastne nakupovali alebo ako sa robí modernizácia takýchto lietadiel? Je uh. to veľmi zložitý proces. Ešte by som povedal k tej mojej kvalifikovanosti, ktorú si naznačil. Chcem povedať, že nemám nemal som možnosť podrobne si preštudovať všetky podklady a dokumenty, ktoré na stole máš ale <ský> som schopný vyjadriť sa k odborne k tomu, čo sa pravdepodobne dialo na palube a k podobným otázkam, ako boli zatiaľ položené. Ešte teda sa vrátim k tomu predĺženiu života. Pokiaľ je toto protokolo predĺženie o uvolnení toho lietadla do prevádzky pánom Solmošim, tak ten dokument naozaj nemá žiadnu právnu hodnotu, bo opakujem, ten pán nebol kompetentný tak, takéto niečo urobiť. Potom, čo sa týka toho procesu modernizácie alebo nákupov náhradných dielov, ten systém v Slovenských ozbrojených silách je pomerne zložitý, pretože z finančného hľadiska, lebo je to rozpočtová organizácia riadená ministerstvom obrany. Ministerstvo obrany má niekoľko sekcií, z ktorých jedna zodpoveda i za nákup či už náhradných dielov, ale aj techniky ako také, i výstroje, výzbroje do ozbrojených síl. Toto všetko sa ale musí diať nie len v záujme rozpočtu a efektívneho využívania finančných prostriedkov, ale hlavne úzkej spolupráci s so ozbrojenými silami. Keďže sa jedná o dietadlo, tak veľa vzdušných síl so svojimi podriadenými, so svojim štábom až po toho veliteľa letky, ktorý tu už bol spomínaný, sa musia vyjadriť krok za krokom ku všetkému, čo sa s tým letadlom chce robiť. A v prípade modernizácie to vlastne ide opačne, že zo stupňa užívateľa, teda letiek, si piloti a cez pomoc letky teda dajú požiadavky na to, akým spôsobom by to letodlo malo byť modernizované a čo do neho chcú zastávať. Táto požiadavka ide potom cez veliteľstvo vzdušných síl a ministerstvo obrania, kde na kolegiu ministra sa takýto finálny dokument schvaluje. Až po tomto procesu je teda možné niečo nakupovať. Keď sú to veci, ktoré nie sú o výzbroj, lebo padá tu slovo kanibalizácie často, tu by som chcel povedať, že je to síce dosť... Hmm, ako si zvláštne slovo kanibalizovať niekoho, ale dovolím si povedať to, že tento proces je normálny nielen v slovenských ozbrojených silách, ale po celom svete. Keď nie sú okamžite náhradné diely, k dispozícii berú sa z lietadiel, ktoré sú buď majú závadu, alebo sú vyradené z prevádzky. Čiže v tomto by ten problém tej, tzv. modernizácie i tohoto lietadla by som nevidel. Vidím tu problém opakujem len v tom, že celý ten proces musel prebehnúť z dola nahora, z hora nadol a finálne zase najvyšší orgán ministerstvo obrány spolupráci s generálnym štávom a velikostnou zdušných sil mohli toto lietadlo prípadne uvoľniť do prevádzky. Ja by som sa ešte predstav vrátil k pánovi Solmošimu, lebo hovoríme, že on je ten, ktorý to pustil do prevádzky on je jeden z tých, ktorý bol v tejto komisii, ale v podstate hlavné slovo mal zástupca náčelníka odboru logistiky a to bol Jaroslav Kuča, ktorý predložil. ktorý bol posledný, ktorý sa podpísal pod pred toto predlženie lietadla. Takže, aby sme to dali úplne na pravú mieru. Áno, tak pán Kuča bol na funkcii, ktorá ho opravňovala takýto dokument vydať. Ovšem, pán Kuča určite si musel nechať doložiť všetky pre a proti a hlavne v to vyjadrenie výrobcu lietadiel, že nesúhlasí s ďalším zaradením tohoto lietadla do Prevánsky. Preto neviem sa teda, vyjadri, čo viedlo pána Kuču k tomu, aby takýto papier podpísal a aby takéto lietadlo bolo finálne uvoľnené až do procesu modernizácie odovznané leteckým upravoňom Trenčín. To by som podotkol, to, že pán Dla už nemá dôvod sem chodiť, lebo v tej dobe nebol ani zamestnancom ledeckých opravní Trenčín a prevziať 20 rokov starú dokumentáciu a zisťovať pre a proti a dnes za to svojím spôsobom zodpovednosť pred verejnosťou, pomocou rozhlasu. Nedivím sa mu, že neprišiel že to odmietol. Skôr je treba doťažnúť dokonca toto, prečo takýto papier existuje, prečo pán Kuča toto urobil. A opäť, ale pána Solmošiho hm, to nerobí vinné ani zodpovedného za to, že sa to udialo. Takže k, toľko, k tomuto papieru hmm. Čo sa týka, čo sa týka toho, tejto modernizácie, tak samotní vyšetrovatelia, alebo keď ich tak vyšetrovatelia, nazvať vyšetrovateľia, pretože k tomu sa došlejme neskôr, v tom vyšetrovacom týme nebol ani jeden znalec, ktorý by mal pečiatku k tomu, aby ste mohol podpísať pod to vyšetrovanie ako znalec, ale o tom neskôr. Samotní, nazvime teda vyšetrovateľia, v zápise z vyšetrovania tejto leteckej havárii napísali, budem citovať inžiniera Sokola, z doterajšieho jednania je možné konštatovať, že nebol správny spôsob a proces vykonávania modernizácie a navyše doktor Šrep doplnil, že tento projekt by mal kontrolovať nezávislý orgán, čo sa nestalo. Takže ako vlastne prebehla tá modernizácia, keď ho oni sami spochybnili? No to je problém trochu iný. Bola kedy či už federálneho letectva alebo zabývalého režimu ale aj po rozdelení existoval tzv. vedecké skúšobný technický ústav ozbrojených síl tento bol finálne vzrušený neviem či v dobe tej nehody tento ústav ešte existoval ak existoval, tento ústav bol kompetentný, jediný kompetentný do tohoto procesu vstúpiť a, a riadiť celý tento proces myslím si, že tento ústav už neexistoval a že v ozbrojených silách neexistovali ľudia s kvalifikáciou, o ktorej tu hovoríš, ako si súdnych znalcov. O to hlášnejšie je, a nechápem, prečo komisia nie je, alebo do komisii nebol povolaný nikto zo súdnych znalcov v civilu. Z mojich vedomostí, vtedy už existovali súdny znalci na uh, vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Na príklad, alebo mohli byť použití ľudia z výskumného skúšobného technického ústavu Českého, ktorí predtým vlastne centrálne zabezpečovali celú túto prácu a nesli túto zodpovednosť za celé federálne letectvo. A keď už sme my nemali tento prsteho v Čechách, táto organizácia existuje dodnes. Čiže mali títo ľudia tam byť a neviem, ja sa vyjadri k tomu, prečo tam nie sú. Je toto dôvod, aby sa obnovilo vyšetrovanie v prípade, že sa zistia Nové nejaké skutočnosti alebo tie pochybenia, ktoré tu nesporne sú a ktoré sú preukázateľné dokumentami, aby generálna prokurátora alebo kdokoľvek iný, kto má e, možnosť toto urobiť, aby dal obnoviť vyšetrovanie. Áno, myslím si, že to je jeden zo základných podnetov na to, aby sa to vyšetrovanie obnovilo. Pretože akákoľvek záverečná správa o vyšetrení ledeckého nehody bez súdnosť na posudkov nemá význam. Nemá žiadnu váhu a je to len domnienka radových členov ozbrojených síl nevidím, teda to znova opakujem. Áno, je to dôvod na obnovanie vyšetrovania De dnes e, možno niekto povie, že veď tam sú urobené znalecké posudky. Ja sa skú ja skúsim nejako vyviezť tých ľudí z omilu, pretože držím pre sebou znalecký posudok, ktorý je zo 4. augusta v roku 2006 a na poslednej strane, strane je podpísaný plukovník inžinier Zdeno Bielik, predseda komisie NGS pre spracovanie znaleckého posudku. Okrem toho, že si potom povieme o blúdach, ktoré sú v tomto znaleckom posudku, tak ja som podľal trestné oznámenie kedysi na roku 2018, na tohto pána e, v súvislosti s tým, že sa podpísal pod niečo, na čo nebol oprávnený. A dokonca. Prišlo uznesenie zo 16.3.2018, kde v prvom rade trošku úsmevne tu nám vypovedala pani doktorka Romana Poldhaufová, vedúca oddelenia obchodného zastupovania sekcie legislatívy a práva na ministerstvo obrany a k samotnému znaleckému posudku sa nevedela vyjadriť, nakoľko tento znalecký posudok je už skartovaný. Tak ja sa pýtam, či vôbec... Je normálne, opäť ja to slovo normálne je veľmi nerad používam, ale je normálne, aby niekto skartoval ználecký posudok z havárie, z najväčšej hav havárie v dejinách samostatného Slovenska? Normálne to nie je, ale zákon o ochrane utajovaných skutočností túto právomoc ministerstvo obrany dáva a toto, že tento dokument, ktorý tu vidím prvýkrát pred sebou, podpísaný pánom Bielikom, sa volá znalecký posudok je to papier, ktorý v tom vyšetrovacom spíse nemá čo hľadať, pretože ako sme už uviedli, bo hovorím ja pán Bielik, žiadny súdny znalec nebol a nie je a táto správa sa mala volať záverečná správa o vyšetrení leteckej nehody z pohľadu predsedu tejto komisie ale nie ako znalecký posudok k toto ešte môžem doplniť, že práve v tomto uznesení z roku 2018 Denov Jelich uviedol, že čo sa týka predmetného posudku, jednalo sa o odborný posudok, nakoľko on nebol zapísaný v zozname znalcov a teda uh, on ani nebol ználec. On sám to priznal túto, v, tento, v tomto dokumente, no ale podpísaný je pod znaleckým posudkom, takže kde sa stala chyba? chyba sa stala vo finálnom orgáne, ktorý celú vyšetrovacú správu schvaloval. Čiže ten mal z toho vyradiť tento papier s názvom Znalecký posudok a, a zvlášť, keď je doložený vyjadrením samotného autora toho posudku tzv. Znaleckého. Čiže vôbec to nemalo byť pripustené, aby to bolo založené do správy, finálnej správy vyšetrení leteckej nehody. A opakujem znova, áno, je to dôvod na to, aby sa celé vyšetrovanie obnovilo. Pred sebou mám dokument zo Spilu Praha. Jedná sa fdr teda čiernej skrinky alebo zapisovača letových údajov, FDR 59B, ktorý bol nainštalovaný na tomto lietadle. Ja som sa snažil dopatrať k celému tomuto, k celému tomuto dokumentu alebo k tomuto zápisu, tak som požiadal aj e, výrobcu toho zariadenia, aby, či, či vôbec má e, takýto, takýto zápis. No a tu je odpoveď, že e, dokonca sme po mimoriadnej udalosti v roku 2006 alebo urobili prepis dát zapisovača a dáta predali zástupcom ASR, armády Slovenskej SR, ktorí boli celému procesu prepisu dát prítomný. Bohužiaľ, dohoda o technickej pomoci uzavretá medzi našou firmou a Slovenskou armádou nás zakazuje alebo záväzuje na akékoľvek informácie z mimoriadnej udalosti nekomentovať a nešíriť. Takže iste chápete, že v tejto situácii musíme vašu žiadosť o stretnutie vo firme odmietnúť. Je normálne, aby vôbec, a opäť to slovo normálne, aby vôbec bol z havárie lietadla utajený záznam z FDR-ka. No, Svojím spôsobom je to upodstatnené, ale keďže na Slovensku už neboli spoločnosti, či už civilné, alebo vojenské, ktoré by dokázali vyhodnotiť tieto záznamy objektívnej kontroly, či už hlasové, alebo technického rázu, tak sa z logických dôvodov požiadala česká firma, ktorá na to mala software, alebo má software dodnes. To je legitímne z pohľadu ministerstva obrany, že si do zmluvy o vyhodnotení tohoto záznamu z letov dalo podmienku, že táto sr nebude ďalej šíriť uh, informácie, z, ktoré získa vyhodnotením tých záznamov. Čiže v tomto problém nevidím. Problém je potom následný, že áno, do ukončenia vyšetrovania, nemám námietky, aby celý ten proces bol tajný, ale ako náhle sa vyšetrovanie uzávria a um, muselo to prebehnúť nielen cestou vojenského prokuratúry, ale aj vojenského súdnictva, aby sa teda ukončil celý tento nešťastný prípad v súlade s legislatívou. Vtedy už um, lebo nepo, opakujem, nepoznám podrobne všetko, čo v tej vyšetrovacej správe je, ale nie je normálne, aby táto správa bola udržovaná v tajnosti, pokiaľ tam nie sú nejaké iné dôvody v záujme ochrany štátneho tajomstva. Ale zase sú na to inštitúcie aj v Slovenskej republike, ktoré toto mali posúdiť a uh, mohla sa utajiť iba časť tej správy, na základe nejakých legitimných dôvodov, ktoré mne ale nie sú známe. Rozhodne celá správa, ako je tajná, nemá význam. Jaro Naď, bývalý minister obrany, na našu žiadosť reagoval tak, že otajnil čas vyšetrovacej správy, myslím, že to bolo okolo 800 listov, alebo koľko to bolo, s tým teda, že zostali utajené akorát zdravotné záznamy a znalecké posudky tých, ktorí zahynuli lekárske zdravotné posudky tých, ktorí zahynuli v lietadle. No a nakoniec sa zistilo, že nie všetko tam bolo otajnené. Napríklad chýbajú tam také veci ako výpovede maďarských, maďarských svetkov, čo je dosť, veľby, dosť podstatná vec, pretože tí hovoria niečo iné ako je v správe, ale o tom tiež trošku neskôr, aby sme išli porade. No, vrátim sa ešte k e, samotnej kuchyni, kde lietadlo e, ako malo svoju domovskú základňu a ja som sa snažil dopatrať k tomu, čo sa vlastne dialo predtým, ako lietadlo išlo do vzduchu toho 19. januára. Mám tu výpoveď jedného, jedného svetka, ktorý bol priamo vtedy na základni a ktorý priamo v podstate vedel, čo sa dialo, aj keď lietadlo havárovalo počas noci. Budem ho citovať. 24. bola pridelená technikovi Lubovi Polakovičovi. Mašina išla rovno z prác, teda z dielne na let do Kosova. Po páde sa tu hneď zbehlo ich z ľudí a celú, celú noc dávali papiere dokopy ohľadom prác a denníku lietadla. Technikov celú noc vypočúvali každého zvlášť, konkrétne otázky boli na práce na motory lietadla. Takže vedeli už vtedy, že vada bola na motore. Držím vám palce, že odišiel jeden z motorov, by vedel rozprávať jeden z pilotov z druhej AN 26-ky, No a práve v 26 vtedy pilotoval pán Solmoši. V tej dobe tu išla potichu informácia, že motor bol v plámeňoch, len behom pár hodín bolo zasa ticho. No, to, čo si prečítal tento papier je do neba volajúci. To teda, ako náhle existuje takýto papier, no, tak nechápam, prečo je k nemu ďalší papier, že všetci zodpovední funkcionári od veliteľa rojace kapitána lietadla cez pána Solmošiho, až po veliteľa vzdušných síl, prečo sa k tomuto nevyjadrili a Neuviedli na správnu mieru to, čo tuto, ten, tento pán hovorí o chaose, o dávaní dohromady nejakých dokumentov, ktoré samozrejme mali byť v poriadku mm, dané do poriadku už pred ako to lietadlo na let bolo pristavené. Že to je ďalší dôvod, prečo by sa to malo otvoriť. Čo sa týka tých výpovedí ďalších, neviem sa k tomu viedriť. Kde sa podeli teda výpovede maďarských svetkov? Kde sa, kedy, akým protokolem, akým procesom bolo vôbec preozaté vyšetrovanie tejto nehody, keďže sa to stalo vo vzdušnom priestore Maďarskej republiky a Maďari boli oprávnení plnohodnotne vyšetriť celú tú nehodu, samozrejme v úzkej spolupráci s našimi ľuďmi. Čiže aj na základe tohoto dožadovať sa doplnenia vyšetrovacího spisu, nielen povede maďarských svetkov, ale vôbec celý ten chaos, ktorý tu ako s otvorenými očami, ušami od teba počúvam. Tento pán ešte doplnil, že... 24. mala vzlietnúť spolu s 26. okolo 7. hodiny ráno, teda zvoz bol okolo 4. hodiny, odleteli naraz, takže ten čas hovoru Nora bude asi z príštiny, lebo odtiaľ, išli, lebo odtiaľ to išli naraz oba o 7. hodine a ja sa pýtam vtedy, že oni svalšovali letový denník, lebo v letovom denníku je napísané, že, že leteli neskôr, že leteli pred 11 hodinou, lebo že bola námraza na pristávacej dráhe. No a on vypíše, že určite áno, lebo mali na to celú noc. Chalani, čo spustili mašinu, sú to priamo pri mne, tak som videl od nich, kedy išli a že išli naraz za šera okolo 7. Takže je treba k tomuto niečo viac povedať? k tomu, ja neviem nič, po, to, to, tento časový snímek a, snímok a pjebeh celé, celého vykonania tejto akcie musí byť zdokumentovaný a mal byť samozrejme súčasťou vyšetrovacího spisu. Ak nie, znova, ďalší dôvod na to, aby vyšetrovanie bolo obnované. No tak poďme ďalej. Čo sa týka samotnej havárie, tak v prvom momente alebo vlastne až dodnes, dávajú vinu pilotovi, lietadlo kapitánovi Kumančíkovi. Dokonca tiež mám pred sebou dokument, ktorý poukazuje na to, že v 80% zobrala na seba zodpovednosť armáda a 20% dali za vinu práve Kumančikovi a teda jeho posádke. Toto neskôr sa zmenilo a za veľmi záhadných okolností. Držím pred sebou vyjadrenie súdu, kde dotyčná pani pilotová manželka, sa snažila očistiť meno svojho muža už v roku 2009 a podala žalobu na súd s tým, že nie je dokázané, že jej muž bol ten, ktorý spôsobil túto haváriu. No a súdne rozhodnutie, ktoré mám pred sebou, tak ukazuje to, že súd naozaj e, povedal, že nebolo dokázané, že by bol práve Kumančík ten, ktorý bol, ktorý niesol, alebo nesie vinu za túto tragédiu, pretože celé vyšetrovanie sa nieslo v nejakomsi v konci pravdepodobne. Čo to je pravdepodobne? Je tam vôbec takéto slovo pri vyšetrovaní leteckých nehôd sa používa? Že pravdepodobne sa niečo stalo, však tam by mali byť mali by vedieť, čo sa stalo, hlavne z čiernej skrinky, alebo z hlasového záznamníku. Áno, to slovo pravdepodobne je normálne, ale keďže vyšetrovacia komisia a všetci ľudia okolo toho museli zodpovedne vyhodnotiť všetky dostupné záznamové zariadenia, ktoré na tom lietadle boli. Ďalej zhromaždiť výpovede svedkov, zhromaždiť výpovede ľudí, ktorí pripravovali to lietadlo a nechať bokom takýto dokument, ako je tu od príslušníka Letky, ktorý hovorí o chaosu, ktorý doprevádzal celú prípravu a, a podobné veci. Čiže úlohou tej komisie bolo zodpovedne vyhodnotiť a určiť, teda či sa dá jednoznačne povedať, zavinil to ten, ten, ten, zavinil to tým a tým. Ako náhle, toto nie je schopná tá vyšetrovacia komisia urobiť, a hlavný dokument pre niečo takého je práve to zaznamové zariadenie a hlasový záznamik z kabíny lietadla. Na základe v objektívneho vyhodnotenia týchto podkladov mala musela byť vyšetrovacia komisia schopná jednoznačne určiť, kto za čo zodpovedal. Na základe tohto rozsudku potom ešte sa diali ďalšie veci a to, že zvyšných 20% v podstate malo sa tam niečo doložiť, alebo armáda mala nejaké veci doložiť do tohto konania ešte. No samozrejme to nedoložili, ale urobili tomu krátky proces, zobrali na seba aj ďalších 20% z odpovednosti za poškodenie zdravia pilota alebo kapitána lietadla Kumančíka. Čiže máme tu taký precedens, že armáda zobrala 100% zodpovednosť za túto haváriu na seba ako náhle to urobilo, takýto dokument existuje, tak už i to je ďalší dôvod na to, aby celý vyšetrovací spis bol prepracovaný, alebo minimálne doplnený o jednoznačné závery. Um, neexistuje takéto vláde, a že polovica dokumentov hovorí o nejakom rozdelení viny. Um, ja teda nemal, možnosť, nemal som možnosť čítať tú vyšetrovací správu. Prečo? A keď teda rozhodol, že 80% a 20% posádka. Nikde som nevidel spôsob pre vyhodnočenie hlasového záznamníka letu a ani záznamníka letu ktorý by objektívne hovoril, toto sa stalo s motorom, toto sa nestalo, toto urobila posádka, lebo posádka má na palúbe k dispozícii celý postup riešenia tých avariených situácií. Sú tam dvaja piloti, je tam dokonca technik, navigátor zodpovedný na navigáciu, keď títo traja riešia technický problém. Čiže toto všetko v tom vyšetrovacom spise malo byť a musí byť, inak celá tá správa je o ničom. Tu môžeme povedať, že pod týmto je podpísaný generál poručík inž. Lubomir Bulík. To bol náčelník generálneho štávu, ale áno, finálne mohol schvalovať. A Oliver Toderiška to vypracoval. Áno, tak je normálne, že náčelník generálneho štávu to podpísal finálne, pretože ta komisia nebola zmiešaná ani civilná, bola zložená vyloženie z vojenských odborníkov. A za nich si zodpovednosť na člení generálneho štábu. No, a teraz k samotnej, samotnej havárii. Ako vieme, dobre, jeden na palube lietadla 24 prežil, bol to práve Farkaš, s ktorým som, no, som sa snažil niekoľkukrát aj spojiť, hlavne v hejciach, keď sa 19. tam stretávame. Samozrejme, že on uh, do dnešného dňa nič nepovedal a ani zrejme nepovie, ale ja tu mám prepis hovoru zo záznamovej techniky Redat z 23.1.2006 a v tomto sa píše je to z okresného riaditeľstva policajného zboru a začiatok hovoru tam volal, volal Farkaš na policiu s tým, že sa vracali z Kosova že niekde havarovalo lietadlo, že tu má že chytil signál Orange a tak ďalej. Na strane 2 sa ho veľmi zaujímavú otázku pýtal tento, vyšet, tento policajt. Vrtulníkom ste išli? A Farka hovorí, prosím, že ako ste? Že cestovali ste vrtulníkom? Nie, že cestovali sme vojenské lietadlo. Má aké lietadlo? No, že Andulov odlet bol z Prištiny. Počúvajte a nenormálne všetci tu kričia a on sa pýta policaj, že spadlo lietadlo? Uh, on hovorí, že sme na Slovensku, mám tu signál Orange, spadlo lietadlo, že uverte si moje údaje, som nadporučí Farkáš, kde ste zaradení? Takúto otázku, pre mňa nepochopiteľné otázky dával ten uh, policaj, ktorý bol na 158. -ke. A on hovorí, Farkáš, bol som v Kosove Finančák, počúvajte, a vy ste išli dvomi lietadlami? Zapýtam, ako zrazu vedel policajt, o tom. Pred chvíľkou sa pýtal na vrtulník a teraz zrazu, že dvomi lietadlami leteli. No to potom sa to prerušilo spojenie a zavolal druhýkrát. A tu už hovorí Farka, že on sa ho pýtal, poličaj, ešte zahynul, ešte zahynuli všetci, alebo niekto prežil. A Farka hovorí, nie, kričia tu okolo mňa ľudia ešte. Takže viacerí prežili, že prosím. Či viacerí prežili. Že áno, prežili viacerí. A ďalšia taká divná otázka po tomto celom bola policajta, že je tam váš veliteľ? Že prosím, že veliteľ vás či je? Prepis vykonal Slovák a práporčik Marian Andrejovský, celý hovor trval 3 minúty aj 19 sekúnd. Tento, ja som sa snažil nejakým spôsobom dešifrovať tento hovor No mne z toho vyplynulo len toľko, že buď vedeli na policajti už, že teda čo sa stalo, pretože toto, tento hovor bol na čísle na číslo 158 volaný 1949 a ako vieme lietadlo padlo predtým nejakých 10 minút alebo potom to bolo tak dopísané Čiže ako vyšetrovanie celé, že dali sme finále vyšetrovaniu a teraz dopasovávame to, aby nám to k tomu, k tomu pasovalo, aby nám to k tomu sedelo. No, mne sa ťažko vyjadruje k tomu, čo tam je napísané. Všeobecne službu konajúci, či už príslušníci policajného zboru, alebo armády, musia byť ľudia odborne pripravení na akúkoľvek, na každú situáciu zvlášť v súčasnej dobe, keď teda máme jedno číslo 158 vojenské neexistuje žiadne takže všetci ľudia, ktorí chodia do služby na číslo 158 musia byť vyškolení aj v riešení uh, pomoci pri leteckých nehodách nielen pri automobilových a násilných trestných činoch že Jeho otázky sú nelogické. Či bol zaskočený, lebo to už by bola vec len moje špekulácie. Ovšem, čo mňa na tom najviac zaráža, je, že Farka, že keď bol v šoku určite prežiť e, pád, zrážku s terénom, takéhoto lietadla, o, v ktorom sedel a vedel, že tam je ďalších 41 ľudí s ním že on žije, videl tú hroznú spúšť, ktorá v tom teréne bola, oheň, dym, smrad a on sám hovorí o, o kričaní ľudí. Čiže e, tam veľmi, veľmi, no niekoľko ľudí žilo. Čiže bolo treba organizovať okamžite pomoc aj týmto ľuďom, a nie len riešiť technický problém avárie, lietadla. To v prepise toho hovoru nie je vôbec uvedené, ani zaznamená. Nechápem, prečo sa tí policajti nepýtali na počet ľudí a čo o tom vie, prečo sa pýtajú na nejakého veliteľa. Keď on im jasne povedal, že prežil a nevie, či prežil ešte niekto ďalší, alebo či je niekto ďalší schopný, ale z toho, že počul kričať zranených, bolo jasné, že teda niekoľko ľudí ďalších žije a že treba okamžite organizovať pátraciu akciu a pomoc, či už po zemi, alebo zo vzduchu. Podľa mojich vedomostí, vtedy počasie bolo dobré, i keď bola noc, bolo možné použiť uh, letecké záchranné prostriedky civilné i vojenské. Ako to teda prebiehalo ďalej, nechápem, nechápem aj význam a toho, prečo tento Uh, prepis telefónneho hovoru pána Farkaša s policajtami nie je dotiahnutý vo vyšetrovacom spise konca. Prečo tí príslušníci policajného zboru nevypovedali, prečo dávali svojim spôsobom nezmyselné otázky. A tak ďalej, tak ďalej. Čiže aj tento papier si zaslúži ďalšej analýzy a ďalšieho vyšetrenia a zdokumentovania. Prokurátor, ktorý riešil Moju zťažnosť ohľadom toho, či bol alebo nebol um, Bielik vyšetrovateľom, pretože ak teda nebol, ako si ja ty hovoril, tak... Vyšetrovateľom bol, ale bol tom, znalcom, znalcom. Tak tým pádom ten znalecký posudok de facto neexistuje, ako keby neexistovalo. No, neexistuje, však on to sám popiera, že papier, ktorý no. sa volá znalecký posudok, znalecký posudok nie je, lebo ja nie som znalec. On to, posu, on to síce popiera, ale tuto je prokurátor krajskej prokuratúry Bratislave ktorý pardon, okresnej prokuratúry Bratislave pán Rastislav Hruška ktorý v 2018 vydal toto rozhodnutie v posudzovanom prípade nie je najmenší pochybnosti že inžinier Zeno Bielik bol v danej veci znalcom ktorý bol jedným z osôb ktoré sa na neho vypracovaní podielali neobstojí samotný argument stiažovateľa že Bielik uviedol pri svojom výsluchu, že nebol znalcom, a teda nevypracoval znalecky, ale odborný posudok. Samotná skutočnosť, že menovaný svedok si vzhľadom na značný odstup času, približne 12 rokov nepamäta, či v danej veci vystupoval znalec, alebo nie, e, nenaplňa svoj, svojou okolnosťou spôsobilo naplniť znaky uvedenej skutkovej podstaty daného trestného čínu, Čiže, aby som to trošku krátil, nebudem dočítať ďalej. Čiže e, Bielik povedal, že znález nebol a prokurátor z neho znáca urobil. To, už to sa, musí... sa môže na Slovensku asi. Asi ja, ale k tomu sa musí naozaj vyjadriť hm. generálny prokurátor a tiež treba toho pána, ktorý sa potom podpísal a tento záver urobil predovola k ďalšiemu vypočuťu, aby sa jednoznačne vyjadril na základe čoho, Do názoru. keby tam napísal, že neexistujú súdni znalci na Slovensku a preto teda pán Bielik mohol zastupovať alebo vystupovať v roli aj súdneho znalca, nie len predsedu vyšetrovacej komisie, tak by som to bral, ale on tam nič takého neuvádza a hm, ten záver môj k tomu je jednoznačný Pán Vielik žiadny súdny znalec nebol, bol iba predsedom vyšetrovacej komisie, to ktorej do tejto funkcie ho nominoval veliteľ vzdušných síl a náčelník generálneho štábu. A z tejto pozície, tejto funkcie a z týchto kompetencií on aj túto leteckú nehodu vyšetruje? V podstate táto nehoda bola vyšetrovaná podľa dokumentov vlastne prokurátorsky. ani nie odborne, ale prokurátorsky, lebo viedol ju prokurátor plukovník Anton Fábri, vedúci prokurátor vojenskej súčasti generálnej prokuratúry. A tu keď sa vrátim ku generálnej prokurátúry, keď sme žiadali uh, už predtým Čižnára, generálneho prokurátora, teraz Žilinku, aby nejakým spôsobom začali konať vo veci, tak títo to hodili na istého pána prokurátora Kozolku. A tento pán Kozolka, Jozef vrtí hlavou, že nič mu to nehovorí, ani nemôže, pretože tento pán Kozolka bol kedysi súčasťou vojenského, bol to bývalý vojenský prokurátor, ktorá, tej prokurátury, ktorá vyšetrovala túto haváriu. Čiže koho by teraz Kozolka vyšetrovala Sám seba? Asi Takže, áno, absolútne, absolútne absurdity v tomto celom. No a k samotnej havárii už sme skoro hodinu v tomto, v etérii, takže mohol by nám dať jednu, jednu skladbu pustiť toto kolega. A potom by sme rozbehli, páni, dostal. No vidíš to. A potom by sme sa dostali k samotnej havárii a samotnému vyšetrovaniu. Dobre. sa priznám, že túto pesničku mám normálne zo všetkých asi momentálne najračej, lebo je o Slovensku. A v podstate to Slovensko, i napriek tomu, že je malé, je krásne, ale ako sa tu teraz rozprávame, teda tú prvú hodinu sme strávili teda tým v podstate odkrývaním nejakých záležitostí, čo sa týka zrúteného lietadla AN-24. To je vojenské lietadlo. Ja som tu inak mimochodom počas pesničky mal takú, takú zásadnú otázku, že teda, že prečo? Prečo sú kladené také e, v podstate polená jednak tebe, ako keď chceš mať tie informácie a jednak to vyšetrovanie podľa toho, čo hovoríš podľa, ako keď som tu za tú hodinu teda tých informácií je fakt strašne veľa že takisto aj to vyšetrovanie ako keby nebolo dôsledné nazvime to takto akože zjednodušené lebo, lebo sú tu informácie, ktoré si protirečia, tu bolo povedané tiež No podľa mňa to bolo robené tak, že najskôr bol daný výsledok a k tomu výsledku sa dopasovali veci, aby to sedelo. Len nikto si neuvedomil, alebo nechcel uvedomiť, že raz možno táto správa bude odtajnená a raz sa k nej niekto dostane. No počkaj, ale ty si hovoril, že nie je celá odtajnená. Nie je celá odtajnená a ja tu mám jeden líst, ktorý som písal pánovi ministrovi Kaliňákovi a práve vtedy, keď Poldaufova napísala že nemajú, že majú uh, ten znalecký posudok skartovaný. Tak som povedal, že im pošlem znalecký posudok celý a že teda nech mi napíšu ešte, čo im chýba vo vyšetrovacom spise, že im to doložím. Znie to komicky, ja viem, usmievaš sa, ale naozaj tomu tak je, že keď oni majú 900 alebo 800 strán alebo koľko to dáme, ktorí hm. dali, tak ja im mám 2700. No počkaj, mám takú možno, takú laickú otázku teraz, hej. Ty sa v tom pohybuješ, ale ja teraz nie. Teraz, uh, tu sa skartoval teda nejaký vyšetrovací dokument, alebo ten spís. sumár, ten spis celý, ale musela ho mať aj v podstate maďarská strana, keďže sa to lietadlo zrútilo na, na maďarskom území, nie? Čiže... Maďarská strana začala sam, samostatné vyšetrovanie na začiatku, čiže v tom maďarskom spise uh, sú informácie, ktoré by mali alebo boli odozdali našej strane. Len do nášho spisu, ako si nezapadli, tak tam chýbajú, alebo nechýbajú, a niekde sú v tajnom režime, ako to teda povedali z MBU, že je to útajné vzájme bezpečnosti e, štátu. Dopočkaj, ale čo si mám pod tým predstaviť teraz? Útajná bezpečnosť štátu. Čo to je? Čo si to mám pod tým predstaviť? Lebo to je taký široký pojem teraz. Nie, to je špatný terminus technicus použitý na túto tému. E, pravdepodobne boli nejaké dokumenty, alebo niečo na palube toho lietadla, mm -hmm. čo podlieha no, ako si štátnemu tajomstvu. A, a Národný bezpečnostný úrad má za povinnosť chrániť tieto údaje pred únikom a podobne. Čiže nič zložitého za tým nehľadajte je to len povyberanie vecí, faktov, spisov, dokumentov, výpovedí z toho vyšetrovacieho spisu a rozdelenie na dve hromádky. Z toho jedna je tajná, ktorú si Národný bezpečnostný úrad neželá, aby bola prístupná verejnosti a druhá je prístupná. Čiže asi takto by som to vysvetlal. Takže už teraz tomu rozumiem konečne. No aby som to mohol doplniť, keď sme sedeli u ministra obrany srbskej vlády, u pána Vúlina, a teraz sme mu prezentovali tieto poznatky aj v súvislosti s vojnovými zločinmi našich vojakov v Kosove, tak on to povedal teda úplne jasne. Vojnové zločiny a havaria lietadla AN24 sú akési spojené nádoby. Ale toto by som potom, až keď teda dokončíme lietadlo AN24, to by boli tie teda ďalšie témy, ktoré mm -hmm. mi Paolo povedal, že prosím ťa, že to tam daj, ale veľmi opatrne, aby si stále ešte vyšiel. <laughs> Takže... <laughs> Dobre. Čiže ideme k tomu lietadlu ešte. Mm -hmm. Vyšetrovanie prebiehalo, ako prebiehalo, to sme si už povedali. No, ale informácie, ktoré išli z ozbrojených síl smerom k, teda k smerom prezidentovi, ktoré predkladal pán Líška, alebo k predsedovi vlády presnejšie, tak, ale aj prezidentovi samozrejme. Tak tuto v týchto časoch, plánovaných časoch a skutočných časoch, sú absolútne nezrovnalosti. To, čo som hovoril o tom pánovi, ktorý povedal, že leteli ráno zašera tak tu už napísali skutočný čas, že leteli o 11. hodine hodine pred obedom z, koši, z kuchyni do Košic, z Košic potom do Prištiny a z Prištiny náspäť mali leteť 17.02. Máme ďalšie výpovede svetkov, ktorí čakali vyše dvoch hodín v Prištine na letisku z dôvodu toho, že sa malo opravovať lietadlo. Ja som pri tej oprave nebol, takže neviem. Ale keď to povedia piati príslušníci armády, že áno, čakali sme tam. A keď povie príslušník e, armády, ktorý išiel do Kosova v tom lietadle, že keď e, vystupovali priamo v príštine, takže ich vyháňali doslova z lietadla, že všetko necháte tak, že chodte vám, že veci si potom, potom teraz sa vám donesú. No, pretože na jednej strane lietadla bola, bolo celé, alebo časť lietadla e, postriekaná olejom. Čiže z motora to išlo. No a práve toto bola tá situácia, kedy mali opravovať príšne toto lietadlo. A čo je zaujímavé, pri tomto lietadle pri oprave mali asistovať dvaja občania Spojených štátov amerických, teda vojaci, neviem, či sú základne z ktorej základnejšie Bonstilu alebo niekaj A dvaja občania tam boli prítomní z kosovské albanci. No a ja by som teraz veľmi nerád hovoril viac, pretože toto bude, toto bude súčasťou nového podania na generálnu prokuratúru ako, ako nový dôkazový materiál o tom, že lietadlo sa naozaj v Kosove opravovalo a teda, že boli pri ňom osoby, ktoré nemali vôbec čo tam robiť. Ja teraz neníme špekulovať o tom, či, čo, sa, čo sa tam dialo počas tých opráv a prečo tam títo, tieto osoby boli. Evokuje to rôzne veci, aj to, ako sa hovorilo, že v lietadle prevážali bedne s nejakým materiálom, v, ktorom mal byť, v ktorým mali byť nejaké spisy ohľadom vojnových zločinov ktoré sa diali v Kosove a práve tieto mali pochádzať od vojakov z fínskeho kontingentu. Ja to tu teraz nebudem rozoberať, či to je pravda, alebo nie je to pravda. Práve toto je jedna z ďalších vecí, kde by mali otvoriť vyšetrovania na základe tohoto a na základe týchto informácií, ktoré, ktoré boli podané osobami, ktoré boli priamo v Kosove v tej dobe, keď sa tieto bedne, poviem to, zaplňali alebo ládovali a ktoré mali sa prevážať na Slovensko. Naozaj nechcem teraz hovoriť o tom, čo v tých bedňach viac bolo alebo nie. Tu výpoveď, alebo tie dve výpovedi, ktoré som dostal ja, budem posúvať ďalej, teda generálnej prokúra. To hovorím ja, pretože však vidíte, že pozostali e, tých ledva dostanete česť výnimkám teda na 19. januára do Ohejci, no a keďže to robím už 8 rokov, tak bolo by hriech, aby sme toto nedokončili na základe toho, čo sú, čo sú nové veci. A práve preto si myslím, že toto bude taký, taký, tie vojnové zločiny bude veľký podporný materiál k vyšetrovaniu práve e, tejto havárie. Ale ešte k tomu samotnému e, vyšetrovaniu v znaleckom posudku je napísané a podpísaný je tam teda, teda pán Bielik, že záznamník FDR, teda čierna skrinka, ukazovala informácie, alebo teda veci, ktoré nie sú relevantné. Čiže záver je taký, záver o nevieryhodnosti uvedených údajov FDR čiernej skrinky vychádza z toho, že posádka preukazateľne letela po trati na výške 5500 metrov a čierna skrinka zaznamenala hodnotu výšky 4500 metrov čo nie je v prípustnej tolerancii udávanej výrobcom tohto zariadenia. Preto sa pýtam ako je možné že znalecký posudok bol vyhotovený na základe záznamníka FDR, čiernej skrínky keď sami vyšetrovatelia v ználeckom tzv. ználeckom posudku túto čiernu skrinku de facto povedali teda, že je nevieryhodná No, to tiež úsmajoná, že niečo takéhoto je tam napísané že tam je chyba tisíc metrov, o ktorej hovoríš, to je možné, netuším... Toto záznamové zariadenie muselo byť kalibrované minimálne jedenkrát za rok a protokol o kalibrovací tohoto zariadenia musí existovať. Prepáč, Ešte. ja ťa preruším, keď môžem, mne naskáčem do reči, ale toto zariadenie práve že nebolo kalibrované. Tak keď nebolo tým horšie, nemalo na palu čo byť, ale keď už teda bolo a robilo záznam a komisiálne nikto iný nemal iný odklad na vyšetrenie tejto letecké nehody, tak i toto necertifikované zariadenie sa musí zobrať a jeho výsledky z neho sa nejakou pravdepodobnosťou a práve s, s súdnym znalcom musia posúdiť a do toho záverečného spisu dostať s takou, alebo onakou presnosťou, ale tu si dovolím poznamenať, že či leteli na 5,5 tisícoch, alebo 4,5 tisícoch, to je irrelevant. Ne, jednoducho oni sa, oni zahynuli na kopci, ktorý mal prevýšenie voči košickému letisku 500 metrov, čiže um, tu sa treba um, naozaj toto jediné záznamové zariadenie um, použiť a použiť ho ako plnohodnotné a z neho a plus radiolokačné záznamy ktoré podľa môjho názoru museli existovať i keď leteli po civiloch a civilné radiolokátory majú tiež záznamové zariadenie na vyhodnotenie trajektórie letu aj výšky letu pretože odpovedač na palube tohoto lietadla informoval pozemné radiolokátory aj o rýchlosti o výške i o kurze o veciach, ktoré vyšetrovacia komisia použiť mohla a musela Máš na mysli Letvis? No, Letvis, no, neviem, aký systém sa používa teraz. No... Lebo v Košice tedy na letisku bol Letvis, len nebol zalietaný. To znamená, <coughs> že oni nemohli s neho použiť. <coughs> to je ďalší mysle... problém, ale už aj ministerstvo dopravy. Prečo? orgány riadenia, pretože za pohyb vzdušných cieľov, za ich bezpečnosť vo vzdušnom priestoru Slovenskej republiky zodpovedá Slovensko, zodpovedá Slovensko ministerstvo dopravy, ako náhle to u zodpovedá ministerstvo obrany. Čiže výhľav malo byť, a nechávam, prečo to nebolo kalibrované, keď ja som e, zavádzal tento systém do výzbroje v roku 1994 a používali sme ako ukážku, model. Ten systém bol naozaj dobrý, lebo to bola digitalizácia ruských radarov a zhromaždenie do jedného miesta veľiteľského stanovišťa a potom aj centrály, centrály riadenia letovej prevádzky v Bratislave. Čiže asi to bolo už nejaké upravené zariadenie, upravený software, ktorý možná nebol, teda, ale ne, neviem to ani potvrdiť, ani dokázať, ale myslím si, že toto zariadenie musí byť certifikované, musí byť schválené a bez neho ani súčasná služba riadenia letovej privádzky nemôže fungovať. Podľa záznamníku FDR v dobe desne pred zrážkov s terénom bola hodnota do prednej rýchlosti e, 338,9 km za hodinu a výška 477,6 m a lietadlo letelo takmer v horizonte. No, ja tu mám pred sebou z Vojenského leteckého technického skúšobného ústavu Košice príloha je to číslo jedna k, te, k samotnému FDR-ku. A ja ti to takhle aj ukážem, aby ste videli aj ty. Tu na tieto modré, modré dve e, kolonky, tam je presne to, čo som teraz čítal, a za nimi ďalej nasleduje rýchlosť 263,2 km a výška 295, km. 8 kilometra. Ide zhruba o 20 sekúnd po, po tých ukazovateľov, ktoré sú napísané v čiernej skrinke. Ja sa pýtam, že prečo tieto ďalšie údaje, ktoré som teraz prečítal, nie sú uvedené v tomto znaledskom posudku? Veď predsa sú uvedené, uvedené v čiernej skrinke a to je to, na čo sa aj ľudia narážajú, že či máme, konec koncov jeden známy sa ma tiež pýta stále, že máte ako posledné 3 minúty letu? No nemáme. No nemáme, pretože sú utajené. Ale máme e, záznam, ktorý preukazuje jasne, a ja ho mám tu predsobo, teraz ho Jozef číta práve, kde je preukázané, že do vyšetrovacieho spisu, do znaleckého posudku, nedali Informácie, ktoré tam mali byť, čiže posledné tes, tesne pred haváriou, aj to neboli samotné pred haváriou, pretože tieto informácie sú v čase 2 hodiny 32,30 sekúnd po zlete a lietadlo letelo podľa vyšetrovacej správy 2.30 zhruba 7. To znamená, že 4 minúty... Zhruba 4 minúty tam chýbajú, 3,5-4 minúty tam chýbajú toho letu. Čiže prečo tieto údaje, kde je napísané, že 263 km a výška 295 nie sú uvedené v ználeckom posudku, ale sú tie predtým? No ja to ja netuším, prečo to do spisu nedali, keď na tomto papieri to je... Z toho však ale vyplýva jedno, že za 20 sekúnd stratiť takmer 200 metrov výšky znamená, že na tej palube bol veľmi vážny problém a že to lietadlo v horizonte určite neletelo. Takisto v sklesaní, keď za 20 sekúnd, si to môžeme prerátať, je to klesanie viac ako 20 metrov za sekundu, čo je obrovská vertikálna rýchlosť a pritom dôjde ku strate rýchlosti prístrojov S338 na 263 že už toto muselo vyšetrovacej komisii, že ten problém na paluve bol veľmi vážny a z môjho pohľadu ako pilota je, že tam došlo k vysadeniu motoru a na jeden motor je možné, že strata tej rýchlosti bola takáto veľká, ale že došlo k tak veľkej strate výšky pri strate výkonu jedného motora, neviem, chcela odpovedať priamo na tú utánsku, nevyhnutné, aby vysvetlenie tohoto, čo tu je napísané, bolo vo vyšetrovacom spise. Vás máš ďalší dôvod na to dožadovať sa obnovenia vyšetrovania? V samotnom, v samotnom zápise z FDRK v podrobnom mám pred sebou hodnoty v čase 2, 2 hodín 32 minút aj 30 sekúnd kde sa píše, že boli na výške 295,8 metra a rýchlosť mali 284 metrov. To je zhruba tú, čo sme si teraz hovorili, ano. Aby v zápäti o sekundu, dobre počujete, aby o sekundu boli na výške 4274 metrov a rýchlosť mali minus 150. Prosím vás, toto je, toto je priamo priamá ukážka toho, ako fungovalo fdr teda čierna skrinka, z ktorého robili e, záznamy. No, Absolutne nepoužiteľné. No, nie, že nepoužiteľné použiteľné to je a nič iného nie je k dispozícii, čiže toto sa musí vysvetliť. A m, z týchto skokových zmen, to, že tam je zrazu výška 40 metrov, z výšky 300 m nad terénom, Znamená, buď už to, to zaznamenávajúce zariadenie bolo po, po náraze, zaregistrovalo náraz a preto je ta veľká strata rýchlosti. až vyskočil ukazovateľ výšky o 4000 m vyššie, mohlo byť spôsobené nárazom, ale na toto všetko mala odpovedať vyšetrovacia komisia. Tu my tu a ja z môjho pohľadu, keď som nevidel nič z týchto materiálov, ani som nemal možnosť hovoriť s tými, lebo s tými ľuďmi by bola len špekulácia, ale je to dôvod na to, aby si sa dožadoval objektívneho vyšetrenia, vysvetlenia týchto vecí, pretože toto normálne nie, žiadne lietadlo, iba UFO dokáže takto skokov meniť výšku a rýchlosť. K ftr -ku nepochybne v lietadle patria ďalší, ďalšie záznamové zariadenie a to je Voice Recorder takzvaný záznamník zvuku V tomto prípade je vo vyšetrovacíme správe napísané, že tento tam nebol. No, my sme patrali, či bol, alebo nebol a z maďarského spisu sa mi dostala do ruch fotografia záznamníku voice rekordera nepoškodeného, ktorý našli maďarskí zachranári, Navyše, potvrdili to aj e, dva, dva dni po havárii naši, alebo naša armáda, kde sa hovorí, že druhá čierna skrinka so zvukovým záznamom z pilotnej kabíny havarovaného slovenského vojenského lietadla AN-24 je veľmi poškodená a pri vyšetrovaní leteckého nešťastia nepoužiteľná. Tak sa pýtam, bolo tam alebo nebolo tam zariadenie... Voice Recorder. No. z toho by sa dalo veľa vyčítať. Jednoducho, ak teda tam bolo a bolo nepoškodené, ako to ukazuje táto fotografia, tak tým pádom by nemal byť problém, pretože medzi sebou podľa mňa komunikovali v kabíne pilot s ostatnou, ostatnými členmi posadky. Urč určite komunikovali, a, ale podľa týchto tu treba dokázať autentičnosť tých fotografií, či teda je to naozaj urobená fotodokumentácia maďarskou stranou po nehode a z toho prostriedku, ktorý točí, že ten, kto to fotografoval a kto to z maďarskej strany do toho spisu dal, by mal vysvetliť autentičnosť tohoto obrázku. Pretože na tom obrázku naozaj to zariadenie je netknuté, je prevádzky schopné a zvukový zás, záznam z kabíny existoval a existuje, podľa mňa, pokiaľ toto zariadenie nebolo zničené. No, po následne, po vyhodnočenie. Ja sa snažím pracovať s materiálmi, ktoré sú podpísané či už s niekým z ministerstva obrany alebo z ozbrojených síl, aby teda nedošlo k tomu, že si ja tu niečo fabulujem alebo vymýšľam. Prečítam ďalšie odpoveď na tlačovej besede ministra obrany a veliteľa vzdušných síl. Rekorder a zapisovateľ letových údajov momentálne do tejto doby ešte nebol nájdený ale nie z dôvodov, že by sme ho nevedeli nájsť, ale dôvodom je v podstate režim vyšetrovania, ktorý riadí maďarská strana. A tu pre k maďarom, no, sa usmievaš, tak môžeš tomu niečo povedať. No, jedno <kým> slovo proti reči druhému, tá veta nemá zmysel, ale jednoducho ten, čo vyslovil, to musí vysvetliť. A k tomu ja ešte doplním ďalšiu vec. Druhá čierna skrinka so zvukovým záznamom z pilotnej kabíny je veľmi poškodená pri vyšetrovaní leteckého nešťa sa nepoužiteľná. To je to, čo som ti ukazoval. Uviedol to v Budapešti hovorca maďarskej policie Láslo Garamveldy, dodal však, v že v nedelu ju na Slovensko. No tak ja sa... A tu teda ešte, že experti vo vojenskom, leteckom, technickom a skúšovnom ústave v Košiciach už skúmajú prvú z dvoch čiernych skrinek zavarovaného lietadla. Takže moja otázka znova znie. Bola alebo nebola tam? druhá či jedna skrinka. Tak mne nie je známe, že by na palube, v kabine lietad, boli dva zvukové záznamníky, viem o tom len, že tam bol jeden. A keďže ty máš fotografiu od maďarských vyšetrovateľov a máš výpoveď šéfo maďarských vyšetrovateľov, tie sú v diametrálnom rozpore, preto to, čo som povedal predtým, tu treba dokázať autentičnosť tejto fotografie a následne k tomu zaujať stanovisko, pretože podľa fotografie je to zariadenie je rotknuté a a použiteľné. Ak sa vrátim k tomu, k tomu, čo sme sa snažili dopatrať, či bol alebo nebol vysadený právý motor, respektíve, či bola zapraporovaná vrtula, tak ako tomu hovoria aj dvojí kolegovia z branže, tak musím povedať ja pre poslucháčov, že Jozef bol veľmi ochotný keď sme za ním najskôr prišli, najskôr, najskôr, poviem to tak, to bol, najskôr ma vyhodil z tej, z tej budky, kde bol, povedal mi, že aby ja som s takýmito nechcem hovorí, že za ním nechodil a keď som to preštudoval, tak potom zmenil na to názor. A dokonca bol ochotný z nás odviez až priamo do Plzne, kde sme išli do múzea, aby sme e, na konkrétne v lietadle an 24 urobili video o tom, ako sa práporuje vrtula, pretože tie fotky, ktoré som mu dal k dispozícii, povedal, že nie je možné, aby e, tie ventily v takom stave, v akom sa našli, sa dostali do ňoho po náraze lietadla. Takže, Jozef, máš tu tri fotografie a povedz nám niečo o praporovaní vrtule, respektíve nezaproporovaní vysadení motora. Takto takzvané preparovanie je jednoducho prestavenie uholu nábeho vrtule. Prenáša, lebo výkon motoru sa prenáša cez vrtolu na tu doprednú ťahovú zložku toho lietadla. U tohoto turbovrtového lietadla alebo u lietadelo obecne, ktoré majú staviteľnú vrtolu, sa, ako letový režim používa režim blízky minimálnemu uhlu nábehu. Slovo preporovanie znamená, že vŕtule, listy vrtule sa pretočia prakticky o 90 stupňov tak, aby vytvárali čo najmenší aerodynamický odpor. Pretože pri tom minimálnom uhle, ktorý je letový režim, tá vrtula vlastne vytvára brzdiací ští do veľkej ploche, pretože tá vrtula má priemer viac ako 3 m a keďže pri tých otáčkach okolo 2800 za minútu to vlastne vytvára súvislú dosku a v prípade poklesu alebo straty výkonu jedného alebo obidvoch motorov pôsobí ako brzdiací štít preto sa teda na palube aj tohoto lietadla ale aj iných lietadiel nachádza zariadenie ktorým sa dá prestaviť tento úhol nábehu z minimálneho na maximálny a to je to slovo praporovanie to, čo mi tu Ivan ukazuje, ukazoval mi aj vtedy, čo mňa poprvýkrát teda zarazilo, že ta posádka asi 100% nevidná, za tú nehodu nebude, pretože musela bojovať s problémom, ktorý bol veľmi vážny. A keďže to bolo v záverečnej fázi letu, boli malé výške, bolo to v noci. A to, že ovládač pravej vrtule je aktivovaný znamená, že tu pravú vrtulu oni prestavili z minimálneho na maximálny uhol do praporu a tým teda zmenšili odpor toho, tej pravej strany ale súčasne si akýmkoľvek spôsobom zabránili ďalšie prípadné či prípadný čiastočný výkon tohoto motora ešte, aby ho prenášal na ťah druhý obrázok je že páky ovládania motoru jedna hlavého motoru je v polohe plný výkon 100% a prava je v polohe voľnovech. Z toho, keďže ja sám som nelietal priamo tento typ, ale boli sme v tom múzeu priamo v lietotle AN24, kde som si fyzicky uh, skúsil uh, použiť tieto ovládače praporovania i ovládania regulácie motoru. Nie je možné so 100% istotou tvrdím, že nie je možné, aby nárazom došlo k stiahnutiu jedného motora na voľnovech a jeden, aby ostal v polohe plný výkon a nie je možné už vôbec otočiť ovládačom praporovania vrtule do polohy. Aktívnej činnosti, to je o 90 stupňov, pretože to vyžaduje ťah, vytiahnutie tohoto ovláda, čo hruba zhruba silou väčšou ako 20 kg a následné otočenie, čo pri náraze už len ten ťah na tento kohút, nie je možné aby náraz vytvoril takúto silu a poutočil tým ventilom. Čiže toto tiež hovorí o tom, že ta posádka bojovala, o život bojovala proste sa so na základe svojich vedomostí a schopností boli na to tre a výsledok bohužiaľ vieme, čiže toto je najrelevantnejší dôkaz, i keby všetky záznamové zariadení boli vadné a nepoužiteľné a ich presnosť sa podľa prokuratúry alebo vyšetrovateľov nebola vhodná na to, aby sa z toho robili nejaké závery, tak len z týchto dvoch vládacích prvkov je jasná, že tá posádka bojovala o život. Ja by som ešte doplnil, že tretím takým relevantným prvkom boli vibrácie motora, kde hlavý motor bol myslím na, na 2,1 a pravý bol úplne až na doraz, čiže za 6, čiže to bol tretí, tretí prvok taký, ktorý dotváral komplet celé, celé. No, ale to na tom záznamovom zariadení musí byť, aj keby ho kdokoľvek vyhlasoval za nepoužiteľné. A je to na tom záznamovom zariadení, je to významná informácia, s ktorou treba pracovať. Tu ide o to, že to, to zariadenie, na ňom je zachytených len 10 prvkov alebo 10 tých hodných. A, a napriek tomu, že mohli naši žiadať o zariadenie, ktoré kde by sa vyhodnozovalo až 30-40 týchto hodbod, tak dali tam úplne tak, toto naj... naj... Problém obecne na znamových zariadení vojenskej techniky. Lietadlo bolo, ako si sám hovoril, na začiatku po technickej životnosti nejak umelo predlžené nejak zvláštne modernizované, že vojaci nemali záujem v hľadom na predpokladanú dĺžku predĺženia technického života Namontovať do toho lietadla iné záznamové zariadenie, to už my tu nevyriešime aj zbytočno, aby sme o tom špekulovali. Toto, čo mi ukazuje, ešte v fotku um, ukazovateľ vibrácií, áno, to pravý motor na doraz, lavý motor je v norme. A čiže i toto, vyšetrovacia komisia určite videla, a musela k tomu, pokiaľ vo ojšetrovacnom spise nie je záver k tomu, že vibrácie na jednom motore sú také, na druhom také, poloha ovládania motoru, pá tá páky ovládania motoru na ľavom motore je iná ako na pravom a nehovorí ten ventil ovládania, praporovania vrtule. To sú veci, ktoré nutne museli byť a, a akokoľvek neboli súdni znalci, tí členovia tej komisie, toto sú fakty, že každý pilot to si to musí všimnúť a každý pilot, ktorý by to vyšetroval, musí k tomu zaujať stanovisko. Hovorí sa, že lietadlo bolo v klesaní. Ja tvrdím, že to lietadlo bolo v stúpaní, keď narazilo do kopca Borso. Z akého dôvodu? My sme si pozerali predtým jednu mápku a maďarskí svetkovia povedali, že to lietadlo letelo už nad Kóratom, alebo nad arkou letelo medzi Kórat a Fóny na zhruba nízko nádzemov, teda nejakých 300 metrov nádzemov 200, 300 alebo 400, nevedelo to tiež posúdiť s tým teda, že urobilo jeden okruh pri dedine a tento okruh trval zhruba 1,5 minúty, 1,5 až 2 minúty následne letelo smerom na arku, na kopec bán. A hádam, dva roky sme pracovali s touto informáciou, že to je hlúposť. Až nakoniec som sa stretol s tým dotyčným bánom, ktorý nám túto informáciu poskytol. A skutočne v Maďarsku existujú dva kopce, ktoré sa volajú rovnako bán. Je to pri hejciach. Ten prvý má výšku 757 metrov, a ten druhý má myslím 290, 290 metrov. A práve nad týmto kopcom, alebo na tomto kopci malo lietadlo zachytiť vystražnú e, nejakú svetlo. nejaké svetlo hej, A odtiaľ malo stúpať hore na kopec borso svedkovia povedali, že sa dymilo z pravého, z pravého motora, že to, alebo že vychádzal, vychádzal oheň. Čo si myslíš o tomto? Tie výpovede no, svedkov presa nemôžu byť, nemôžu byť vymyslené, keď to povedia dvaja, traja, tak... Mňa je problém sa jednoznačne k pravdivosti výpovede takého, lebo svedka Sám som bol svetkom toho, že ľudia zo zeme tvrdili, že pilot podlietaval vysoké napätie, pilot robil to a to a pritom pilot letel 50 km od nich. A, čiže, ale tým nechcem povedať, že ten maďarský svedok klamal. Chcem tým len povedať, že v, tom, v tej časti záznamového zariadenia, ktoré tam je zhruba 4 minúty, ktoré tam chýbajú 4 minúty dokonca, táto informácia musí byť. Že tá posádka teda sa rozhodla točiť, keď bola na výške také nízkej a vrazila, do, alebo zabili sa potom na kopci o 500 metrov vyššom. Čiže prečo v prípade závady na pravom motore, oni dokázali ešte stúpať a ta, tu zatáčku si myslím urobili preto, aby nastoupali i keď zase po vojni každý generál, z toho zádzam môjho zariadenia je vidno, že oni pokiaľ poznali svoju polohu, čo ju poznať museli, pretože si vyžiadali vizuálne, alebo dostali povolené vizuálne približenie na pristátie do košíc A do tej pravej strany, kde oni točili aj tu zatáčku, aj stúpali, aj kde nakoniec vrazili do toho kopca 750 metrov vysokého a pritom necelý 1,5 kilometra vlávo bola rovina, na ktorej mohli leteť bezpečné až do košíc a vôbec sa nemuseli trápiť s vysadeným motorom niekde stúpať. Čiže, čo ich k tomu viedlo a ten požiár, o ktorom hovorí svedok, následne si mi hovoril niekedy dávno, že aj pán Solmoši, ktorý letel za nimi, videl pred sebou horieť lietadlo. Ja som hovoril, že musel ho vidieť, pretože podľa sved svedku ja to potvrdili. Tedy, a... že... Tak možná videl, nevidel, to nie je zase takto dáne. Čiže... I... O túto výpoveď sa treba oprieť a, a, a znova treba sa vrátiť kľúč k tomu všetkému je to utajené zaznamové zariadenie posledných 4 alebo 5 minút letu kde všetky tieto veci, o ktorých sa tu teraz bavíme, sú potvrdené alebo vyvrátené. A či tam bola chyba taká alebo onaká je relevantné, dôležité je to, aby komisia alebo ľudia, ktorí to budú vyšetrovať, aj pozostali, aby vedeli, že čo sa tam na tej palube dialo a že teda svojvoľne sa piloti nerozhodli v noci točiť nad Maďarskom, kde nemali žiadnych priateľov, žiadnych príbuzných, nikomu nepotrebovali ohlásiť svoj príchod aj v najbližších čakolých Košiciach a potrebovali sa dostať za každú cenu čo najrychlejšie do Košic. Čiže toľko k tomu. Ja Snaž sa dostať, odtajniť celý záznam, celé vyhodnotenie záznamového zariadenia od pristátia až do konca a potom sa k tomu treba vrátiť. A myslím si, že z toho, čo vidím, ako to zaznamoje zariadenie fungovalo do 2,5 hodiny, takže určite údaje, ktoré v posledných 5 minútach na tom zaznamovom zariadení sú, sa dajú použiť k jednoznačnému urobeniu záveru príčiny tejto leteckej nehody. Ja sa vrátim k 14. februáru 2006. Mám pred sebou líst z vojenskej obvodnej prokuratúry Prešov jedna ktorá toto dozorovala, toto vyšetrovanie. V bode 4 je napísané, v znaleckých komisii, úložte, pokyn a tak ďalej. V akom stave boli nájdené prístroje ovladajúce spúšťanie jednotlivých pohodných jednotiek lietadla a v prípade, ak sa zistí, že tieto prístroje by sa našli v polohe spúšťania motora, nech sa komisia vyjadrí, ako sa to mohlo stať, či to bolo následkom pádu, alebo išlo o ľudský zásah. To je presne to, o čom si pred chvíľkou hovoril. No. Čiže ten prokurátor nebol hlúpý a on vedel veľmi dobre, že, že s čím pracuje a aké má informácie. Je. a z tohoto nám vychádza len jedna vec, že to e, vyšetrovanie bolo zmanipulované. Dovolím si to tvrdiť, budem to kedykoľvek tvrdiť ráno o polnoci, pretože ďalej sa píše. Osobitne nech sa komisia vyjadri ku stave vrtu lietadla, z ktorého jedna, treba presniť, ktorá sa našla v málo porušenom stave. Nech komisia zaujme stanovisko k otázke, či je to možné pri náraze do lesného porastu, ak je vrtula v riadnom chode. To znamená, o toho, keď sme hovorili o tom prápore zhruba. Áno, presne píše a na riadive komisie urobi to, čo som tu teraz pred chvíľou povedal ja. Svetka Ďurča, treba vypočuť k údajom o lete lietadla podľa e, záznamu z Veľkej Idy, najmä s prihľadnutím k tomu, aké boli povinnosti posádky v prípade, ak by došlo k vysadeniu jedného z motorov lietadla. No a to sú dané takzvané brožúrky, ktoré hovoria o riešení takzvaných zvláštnych prípadov aletu alebo núdzové postupy. že toto na palube muselo byť a posádka musela byť pravidelne preskúšovaná a trénovaná z činnosti v prípade vysadenia motorov alebo akejkoľvek inej závady tak kniha riešenia tých prípadov veľmi hrubá, má niekoľko sto strán obsahuje takmer všetky prípady ktoré za leto môžu nastať a piloti, ktorí lietajú či, a hlavne vo funkcii kapitána takýmto školením a výcvikom museli prejsť a museli to vedieť robiť Čo ale v príručkách určite nebolo je táto otázka Znalcom položte otázku že ak by pilot v tomto okamihu začiatku dvíhania lietadla mal k dispozícii obidve pohonné jednotky lietadla, či mohol ešte pri danom zaťažení lietadla zmeniť smer letu tak, aby nedošlo k stretu s lesným porastom, respektíve terénom. Tak čo, vedel, alebo nevedel? Tak... Um... Iš, dvíhali... Vstup, ale vstúpali sám hovorí, alebo... sám hovorí, že boli vstúpaní, asi boli, keď záznam o výške hovorí no, zhruba o 300 metrov a o pár minút do alebo 3 minúty ďalšie znamenajú zrážku s terénovou výške 750 metrov, čiže... Pravda, z tohoto sa dá usúdiť, že stúpali, ale znova opakujem, to záznamové zariadenie to určite vyhodnotilo, je to v tom záznamovom zariadení a treba vidieť, čo sa tam v skutočnosti dialo podľa týchto záznamových zariadení. Výpovede pilotov už nemáme, ani nikdy nema nebudeme zo zeme sa dá ťažko povedať, či lietadlo bolo v stúpaní, alebo v klesaní. Bola noc, ľudia nie sú zvyknutí na to, aby mohli posudzovať takéto veci, čiže jediná vec, ktorá je k dispozícii, je toto. A ďalšia vec je záznam, čo hovoríš, veľká Ida. Čiže tam radiolokátor, záznamové zariadenie radiolokátorov tiež musí, bol, alebo muselo a určite zaznamenalo, Stratu alebo nárast výšky v tej poslednej fázi letu. No a neposledne, posledná otázka v tomto dokumente podpísaným doktorom Antonom Fábrim vedúcim prokurátorom vojenskej súčasti generálnej prokuratúry je z letiska Košice vyžiadajte správu o odlete lietadla AN24 SQF 5605 z Košic do Prištiny so zameraním na to či uvedené lietadlo odletelo včas podľa plánu, alebo malo meškanie, a keď áno, z akých dôvodov. Tu naražam na to, že jedna z pozostalých e, robila na Viste letecké spoločnosti a ona práve komunikovala s bratom, ktorý, povedal, ktorý jej volal, že opravujú lietadlo v Košiciach. Ja mám, ja mám aj v časy hovorov, kedy to bolo. Čiže lietadlo v Košiciach bolo po prílete z kuchyne opravované. A preto tie časy, ktoré, o ktorých som hovoril, že boli predkladané ministrom obrany, ďalším teda predsedovi vlády alebo prezidentovi, sa rapidne líšia a takisto... Uh, oni žiadali trikrát o preloženie letu uh, Prištinu, letisko Priština. Prečo o tomto sa nikdy nehovorí? My máme k, doku do, k dispozícii dokumenty, ktoré to potvrdzujú. Ja, ale na to ja neviem odpovedať. On, jednoducho sa musia zobrať tieto všetky záznamy, dať to na stôl, porovnať jedno, druhé, tretie a z toho urobiť jednoznačný záver, predsa nie je problém. Akurát, ja, počujem prvýkrát, že lietadlo letelo z Malaciek do Košíc a z Košíc do Prištiny. Áno, počujem prvýkrát od teba, že lietadlo bolo opravované v Košiciach. Um, to všetko musí byť v technickej dokumentácii toho lietadla. Bol tam palobný technik zodpovedný za to. Kapitán lietadla obidvaja museli tento zápis o akejkoľvek oprave zásahu do technického stavu lietadla pod, za, zaznamenať a podpísať. Počul som to, čo si iba o tej prištine, že tamto teda lietadlo dokonca som odniekad, neviem, či od teba mal informácie, o to lietadle bolo 6 hodín v Prištine a že 6 hodín sa na ňom pracovalo. No, toľko, bolo by to 2 hodiny. Tak 2, tak sa spravedlne to... iba 2 hodiny, ale i tak, no ale potom si vraval niečo komunikácii medzi kapitánom lietadla, vediteľ svojím svojim nadriadeným pánom Solmoším a lietelom zdošných síl a ministrom obrany, že to lietadlo má závadu, že s ním nechce letieť, nemá letieť, má a tak dále, tak dále, čiže sú tam aj takéto pravdepodobne takéto dokumenty hovoriace o tom, že nejaký technický problém s tým lietadlom bol a bol veľmi závažný a i keď sa podaril vyriešiť, čo hovoríš, za prítomnosti cudzích technikov, ale podľa môjho názoru ten palubný technik minimálne, ale keby som bol kapitánom, tak sa nepohnem od toho lietadla, zvlášť keď sú tam cudzí technici a opravujú mi mašinu, tak by som bol s nimi a podával im kávu alebo šrobováky, aby mohli pracovať. Čiže aj o tomto musí existovať nejaký záznam a ešte by mali existovať aj tí technici, ktorí tu opravu robili a keď nie, tak minimálne jediný, ktorý z, tej, z, z ľudí, ktorí okolo toho boli, pán Solmoši, tiež bol prítomný činnosti, ktorá sa na ledisku Prištine okolo lietadla vykonávala a zrejme bol prítomný aj činnosti, ktorá sa robila na letisku Košice. Čiže to sú ďalšie veci, ktoré treba dať na papier a založiť od toho vyšetrovacieho spisu a objektívne vyhodnotiť. V tom spise by mal existovať aj tak taká vec, ako je rozkaz na let, pretože z dobrých zdrojov opäť z Prištiny Vieme, že no Norovku Mančík odbietal leteť, pretože povedal, že nech mu donesú alebo dodajú náhradné diely na to, že on nebude letieť s takýmto lietalom. Nakoniec to nejako dali dokopy, polátali to, ako lepiacou páskou a leteli. Takže je, je, je, mož, je niečo také, ako rozkaz na let? Každý vojak dostáva rozkazy na plnenie alebo nejakých úloh, ale takýto rozkaz vydať, písomne podľa môjho názoru neexistuje a ak existuje no tak ho treba položiť na stôl, ale kto taký rozkaz vydal a prečo? Jednoducho, keď kapitán sa rozhodne, že nepoletí a vznikne takáto diskuzia so svojím nadriadením, no tak nie je možné, aby aby sa to neriešilo. A keď nakoniec teda kapitán súhlasil, či už s ústnym rozkazom, alebo nejakým iným, kto ten rozkaz vydal, vieš to doložiť, lebo nájsť, alebo e, kde sa dá niečo takéhoto zistiť, lebo inak je to jedna pani povedala a nemôžeme k tomu zaujať stanovisko, či kumančíka niekto donútil letieť, alebo či to vyhodnotil on sám, že po tej oprave, keď pripustíme, že tá oprava tam bola, ať sa rozhodol letieť sám. Čiže to sú, Joann, veci, ktoré... Tu nie je možné ani rozoberať, ani sa k nej vyjadrovať. Ja preto ani, preto ani s týmito vecami ne, nejak neoperujem a ani s nimi nepracujem, pretože keď nie sú relevantné, tak darmo budem teraz si spochybňovať niečo, čo som za 8 rokov robil, čo som za 8 rokov našiel, nespochybniteľné a do dnešného dňa nikto, nikto opakujem, nepodal ani trestné oznámenie na mňa, že som urobil, že som, ja neviem, ľudí zle, falošne informoval, alebo že som čo ja viem, čo urobil protiprávne v súvislosti s týmto. Takže ak nemám pravdu, tak potom nech na mňa niekto podá trestného oznámenie, že tu, tu klame máš, že si vymýšľam. Ale poďme ešte do trošku chulostivejšej veci, keď čas letí, a to sa týka, to sa týka hlavne e, veci ohľadom veci ohľadom zdravotných stavov alebo zdravotného stavu alebo ako dopadli tí ľudia po havárii. No, v prvom rade sme žiadali ministerstvo obrany, aby otánilo vec ohľadom stresu. Pretože nikde nie je napísané, či boli alebo, ne, alebo či mali, alebo nemali, hlavne hovorím o posádke stres na palube. Takže Prečo utajili tieto výsledky stresu? Na to je tiež ťažká odpoveď. Takisto, ako je ťažká odpoveď aj na výsledky znaleckých posudkov, ktoré robili, ja ich mám všetky. Pretože darmo tu bude niekto hovoriť, že je to utajené alebo neutajené. Jednoducho toto nie, toto nie je zo zákona utajené. To si zasa len armada vymyslela a utajila niečo. A keďže mám povolenie aj od tých pozostalých, ktorí že môžem o tom informovať, nebudem hovoriť mená, ale môžem povedať iba jednu vec. Kopírovať ználecké posudky dokáže každý blbec. Jozef tu teraz dvíha na mňa oči, lebo vie, že na čo narážam. Konkrétne u jedného z členov posádky, je napísané na strane 13. Na základe uvedených zistení bolo možné jednoznačne konštatovať, že v prípade nebohého označovaného pod číslom a tak ďalej išlo o identifikáciu tejto osoby, aby následne o dva riadky ďalej s prihľadnutím na ustanovenie paragrafu 140 a, a tak ďalej znalci prehlasujú že ku súhlasným záverom zo súdnej bitvy nebolo jeho a teraz je tam druhé meno, ako bolo toto predošle, čo som teraz cel, čo som čítal. Čiže oni si ani takú námahu nedali, že by skontrolovali po sebe, že vlastne aký znalecký posudok a na koho vypracovali. Toto je absolútne dehnistvuje, to je taká urážka pozostalých, aká sa môže stať hádam len na Slovensku. Ako je možné, že v jednom ználeckom posudku sú napísaní dvaja rozdielni e, ľudia, ktorí zahynuli v tomto lietadle. Ja to tu Josefovi ukazujem pred, tento krúti hlavou, usmieva sa. Prepačte, ale ako, ako máme veriť záverom vyšetrovania? Ako máme veriť e, pýtvam, že, že naozaj zomreli na to, na čo zomreli tí e, teda z tej posádky alebo aj z lietadla, keď takéto pamflety, doslova pamflety, vydá, ktoré sú akože ználecké posudky, vydá, e, vydajú doktory pre zadávateľa a to je Vojenskú obvodnú prokuratúru. Kto by... je tam, tam podpísaný? Tu je podpísaný konkrétne v tejto veci sú traja a to je doktor Dalibor Kálaj doktor Miroslav Sabo a Michal Hudák. A ešte návyššie keď som sa pýtal, že či boli urobené pitvy teda pre všetkých týchto zomrelých, tak mi povedali, že áno, tak som, si, tak som zistil, že kto robil koľko pitiev No a keď e, moja dobrá známa Jennka Kesilová, ktorej je tam zahynul syn, robila v pitevni, mi povedala, koľko trvá jedna pítva. Takže títo, boli schopní, títo lekári boli schopní urobiť 42 pítiev za dva dní. Čiže museli robiť 24 hodín. Ja tie mená tých ľudí dám von, pretože ich budem dávať do žaloby alebo teda do nového podania na generálnu prokuratúru. Jednoducho došiel čas na to, aby sme prestali srandovať o takýchto veciach, ako sú, ako sú životy ľudí pre, pre niečo a to hlavne preto, že ľudia, ktorí za tým stoja, ktorým nešlo o nič iné, iba o peniaze. To sa týka modernizácie, to sa týka ja neviem, náhradných dielov nákupu a ďalších predsa je dokazateľné a vieme, ktorá firma to robila, túto modernizáciu, že nakupovali náhradné diely z Bieloruska mimo obchodovania s vojenskou technikou, čo sa považuje za nedovolené ozbrojovanie. Takže, ako túto vec vysvetlia, ako túto vec, ako veci, že loďka Trenčín ktorá mala byť garantom akýmsi tejto modernizácie, zadávala zákazky iným firmám, ktoré, sa stará, ktoré nakupovali tieto náhradné diely a neskontrolovala si samotná loďka, odkiaľ to majú. Ľudku to nemusí zaujímať, musí to zaujímať sekciu Ministerstva obrany a tí za to nesú 100% zodpovednosť. Ledeckého práve na Trenčín dostali materiál, ktorý tam dali. Mohli sa vyjadriť k jeho technickému stavu na základe dokumentácia, na základe preskúšania, ak to vedeli urobiť. Ale niečo viac, ju, ano, toto, čo si čítal teraz, osobne poznám všetkých tých doktorov, sú to veľmi kvalitní ľudia, aj doktori. Nechápem, ako mohli podpísať takýto papier. Ale zase pýtať sa treba ich a musí sa ich na to pýtať prípadná nová komisia, ktorá bude určená na, na otvorenie alebo na došetrenie tohoto prípadu, pretože tých nezravnolostí je naozaj veľa. Ja by som ešte, už z toho času nie je veľa, sa dotkol jednej veci. V čase pôsobenia Československého kontinentu v Kosove sa tu nachádzalo viac vysokopostavených príslušníkov, ktorých úlohou bolo objasňovanie a dokazovanie trestnej činnosti. V podstate všetci a títo príslušníci ozbrojených síl zahynuli v lietadle AN-24. Mal sa prevážať teda nejaký materiál, zrejme v súvislosti s etnickými čistkami, ako aj e, zabitiami Srbov žijúcich na území Kosova. Tento materiál. Úvodovka z miesta nehody, aspoň teda také sú informácie. Ale čo je zaujímavé, medzi týmito, ktorí zahynuli, sa nachádzali napríklad Lubobelak. Ja som hovoril s jeho pani manželkou, ktorá mi povedala, že teda Lubobelak bol podplukovník z vojenskej polície, ministerstva obrany a že mali ísť na dovolenku a dva dní predtým, ako mali ísť tak dostal rozkaz, že musí okamžite letieť do Kosova. Je to, bol to náčelník oddelenia objasňovania dokazovania trestnej činnosti. Ďalší Dominik Ocelka z vojenského obranného spravodajstva, ďalší Joško Bigas, náčelník pracoviska vojenskej spravodajskej služby, ďalší VSSKR Luboš Martinček alebo ďalší Robert Tulipán. Ja sa pýtam, či je normálne, opäť to slovo, aby v jednom lietadle letelo toľkoto vysoko postavených funkcionárov, zložiek, mám na mysli spravodajský zložiek, že či teda je to úplne bežné? Bežné to nie ale zase. No, tých lietadiel sme nemali nikdy toľko, ani nemáme. A keďže bolo jedno lietadlo určené na mm, prepravu týchto príslušníkov, to, mm, je normálne, že tam boli všetci. No, zvláštne lietadlo pre nich nebolo možné ani sme žiadne nemali a jedine preložiť rozdeliť tú posádku na niekoľko časti a zvážať to na niekoľkokrát to síce bolo možné ale na to musí odpovedať zase veliteľ vzdušných síl, veliteľ letky prečo sa takto rozhodli a potom aj každý e, nadriadený týchto ľudí, ktorí si tu čítal, sa musí vyjadriť k tomu, prečo vyslal toho svojho príslušníka tam a prečo nežiadal pre neho nejakú inú individuálnu dopravu. Ale vzhľadom na stav a počet leteckej techniky, ktorá bola k dispozícii, asi a keďže tam bolo 41 či 42 sedadielna, no, tak sa to vyťažilo do posledného miesta títo ľudia leteli všetci spolu. Nikto neletí na služobnú cestu s tým, že sa z nej nevráti Bohužel bohužiaľ toto sa stalo. Čiže tu dnes riešiť, či tam mali byť, nemali byť, je zase otázka pre niekoho iného, a nie pre nás a pre teba. Určite áno. No takže uh, v súvislosti z tohto havariu, keď sme ešte hovorili, a ja sa dotknem okrajovo, témy toho, čo sa dialo v Kosove, čiže etnických čistiek. Áno, máme materiály, že na etnických čistkách Srbov v Kosove sa podielali naši vojaci už len tým, že ich ja je opäť tu krúti hlavou, ale je to pravda, bohužiaľ. Netre, treba si povedať pravdu, aká je, že ich, vy, ja ich vysívovali. Ne to Samozrejme, že to vieme potrebujeme dokázať a vieme to dokázať, pretože máme k tomu informácie. A ja som už ja som už aj uh, vyzval, napríklad pána premiéra Fica, že bolo by dobre s tým začať niečo robiť, pokiaľ nezačnú s tým robiť iný, myslím, napríklad Srbi alebo. Tých, ktorí sa to týka. Čiže nehovorme si, že sa vracali z Mierovej misie na Mierovú misiu, sa nechodí s tankami, nechodí s samopalmi, nechodí sa s gulometmi, s vojenskými lietadlami plnými, e, plnými bomb, nebombarduje sa, poviem to tak, to je jednočí Belehrada, alebo Sarajev, alebo čo. Jednoducho, naši vojaci sa podielali na etnických čistkách v Kosove. Či sa to niekomu páči alebo nie. A je na čase a ja vyzývam aj touto cestou predsedu vlády, Roberta Kalňáka asi ťažko, lebo pán minister ten má iné starosti, ten sa venuje k šeftom, aby začal s, týmto, s, s touto otázkou niečo robiť, pokiaľ sa nám to nevráti ako bumerang. Takže e, toľko iba k tomuto, No a Jozef, máme ešte asi 5 minút, myslím, že ešte jedna piesnička, ale tému sme vyčerpali. Nakoniec sme povedali, čo sme chceli povedať. Tie veci, ktoré idú ku generálnemu prokurátorovi, tie sme nepreberali. Z pochopiteľného dôvodu, aby teda nebola druhá protistrán na pripravená. A dnes tvrdiť, že na vine havárie lietadla AN-24 za životy 42 ľudí je zodpovedný kapitán lietadla Norok Umančík alebo niektorý členov posádky je absolútne cestné a absurdné. Ja myslím, že po tomto všetkom môžeme a hlavne po vynesení súdu môžeme povedať že, alebo očistiť meno tohto pilota, ktorý, tohto kapitána lietadla pred 19. januárom 2026, kedy som slúbil, že na 20. výročie e, očistíme alebo do, do tejto doby očistíme meno tohto pilota a ja si myslím, že viac preto ani urobiť momentálne nevieme a asi ani nie, nie je treba. Držím palce. To, je to veľa, veľa práce ešte. Treba vyhodnotiť znovu všetky podklady, ktoré sú k dispozícii o tejto letecké nehode a zodpovedne to vyhodnotiť bez toho, či to bol taký, lebo onaký záujem. 42 ľudí nie je tak málo, 42 rodín, detí a podobne. Čiže áno, je tu obrovská morálna zodpovednosť nielen tejto vlády, nielen ľudí, ktorí sa tento štát, je zarážajúce, že vôbec vznikol takýto dokument, ktorý je neúplný a ktorý mm, absolútne ignoruje realitu, ktorá sa počas toho letu stala. Ja som, myslím, že sme vyčerpali tému dopodrobná. Ja sa ešte vrátim k jednej veci s pálom, s lotom sme dohodnutí, že sa tu ešte stretneme a téma bude vojnové zločiny. Myšo sa tu tiež... hovorí dosť často, mimochodom. Uh, on má na to také, také uh, slumné spojenia, keď to tak mám slušne povedať. Uh, ja sa v tejto téme moc akože nejako nevyznam. lebo on sa stretáva vlastne s tými vojnovými veteránmi a podobne s tými, s tými, s tými, s tými čo aj prežili vlastne tie rôzne, rôzne misie. Uh, ale podľa toho, čo tu počúvam, teda ako... Nie, v určitom bode mi to prišlo trochu ako konšpirácia, že teda naozaj, že ako niekto si musel dať buď to veľkú námahu, aby to padlo, to lietadlo teda myslím teraz, alebo, alebo to bola naozaj taká zvláštna nešťastná, alebo zhoda nešťastných náhod. Ako, ako, chápeme sa, že, že teraz ako ja viem, že ty chceš ešte v tom urobiť ďalšie kroky, ale myslíš, že to bude mať nejaký výsledok? Pretože keď to niekoľko rokov vlastne ostalo v bode, že my mi my muzikanti, teda od tých štátnych inštitúcií, že či si myslíš, že teda príde aspoň k nejakej satisfakcii, alebo ja neviem už ako to inak povedať, že tomu, tomu povedať dobre, urobili sme chybu, alebo niečo sa udialo. Čo myslíš, že sa udiela? Je čo sa udeje, mišo. Ja si myslím, že ten, kto sa postaví pred pozostalých a ospravedlný sa im nemusí povedať, čo sa stalo. Ospravedlný sa im. Ja poviem, prepačte, nebolo to tak, ako to bolo alebo ako to je vo vyšetrovacom spise, bude král. A ja verím, že v krátkej dobe to jeden človek urobí. Uh -huh. Ja viem aj jeho meno. A myslím si, že Uh, tak, ak mu teraz spadujú preferencie, tak potom opäť po tomto uh, akte budú stúpať. Nie, lebo niektoré veci vlastne z klasického práva je jasné, že po x rokoch je vlastne niečo premočané a teraz roz, rozumiem sa, že ako aj Američania postupne otajňujú niektoré veci, tak uh, že či, či tá doba, ty si, koľko si vravel, že to bolo rokov? 20 rokov to je 20, roko, to je 20 rokov. Ale toto, toto premočené nebude z... nikdy. Myslíš? No jasné. Aha, dobre, tak. Som, to som o tom, to tom, tom, tom presvedčený <laughs> dát. Ale, ale vieš, ono je to také zvláštne, pretože uh, aj ti pozostali určite nejakým spôsobom by mali ako dostať nejaké základné informácie, pretože podľa toho, čo ho, hovoríš, tak svojím spôsobom, ja, ako to vnímam teraz ja. Hej, ako nestraný, Tak ja mám normálne pocit, že boli vlastne vo, vodení za nos, respektíve klamami. Ja som to, ja som to Myšo, povedal, pred reláciou tu na. Jozefovi, že pozostali by si mali uvedomiť, a nielen pozostali, ale aj všetci, ktorí sa motajú v armáde okolo letectva, že tým, že povedia právú príčinu havárie, tým, že sa to vyšetrí nestranne, tak urobia dobre nielen v sebe, ako vo svojom vnútri, že sa teda, že povedia, čo sa stalo, ale aj to, že predsa tí pozostali tam v tých rodinách sa to delí na, uh, z pokolenia na pokolenie toto letectvo. Napríklad tu na Jozef sedí už jeho syn, takisto, takisto lieta. Vnúk takisto viem, že uh, inklinuje k letectvu. A čo keď raz bude mať vnúk toho, ktorý zahenul v tomto lietadle uh, tendenciu lietať v armáde a stane sa opäť to, čo sa stalo teraz? Potom ako k tomu tí pozostali budú nahliadať a ja sa im veľmi čudujem, naozaj sa im veľmi čudujem, že až na pár výnimiek niektorí povedia, nechajte to už tak, nejatrite rány. Toto není o jatrení rán. Toto je o tom, že by jednoducho takáto vec nemala ostať utajená a jednoducho ja osobne, keby som tam mal syna, tak by som robil všetko preto, ešte viac ako robím teraz, aby som sa dozvedel, čo sa vlastne stalo. Ja sa čudujem, že niektorým to je v podstate jedno. Vieš čo, ja mám ešte jednu takú otázku a možno mi na ňu odpovieš. Teraz ty si hovoril, že vlastne armáda alebo ten vyšetrovateľ obvinil pilota. Alebo respektíve mu klade za vinu teda, že nezvládol nejaký manéver a jednoducho to lietadlo spadlo. Teraz o cenu nejde teraz toho lietadla vykaša sa na ňu, ale neskôr ide o to, že v každom nešťastí sa rozhoduje o tom, povedzme, pozostalí, že či dostanú nejaké nejaké očkodné, že či aj ten, povedzme ten pilot, lebo keď je vinný, tak ja predpokladám teraz lajcký, že ho nedostal. A tý, čo... dostal ho. Dostal ho? O, o, takto pilot nie a dostali to pozostali po pilotovi. Tako, tak, tak, ale to bolo tých 80% a to bolo tých 20%, vo čo bojovala manželka uh -huh. uh, pilota, uh -huh. že jednoducho nepreukázali inmu vínu a ukrátili ho tých 20%. A súd rozhodol, že áno, bohužiaľ je to tak. Uh, jednoducho nedokázali ste tomuto pilotovi vínu, tak mu tých 20% doplate. Ale bolo by apo, absolútne chore, aby sme sa teraz bavili o nejakých... Finálny, ne, ne, ne, ne, ne Mielan, to, Mielan, Vieš, o čo mi ide? Žasne, že, že že, že či za peniaze alebo. Vieš, Mišo, ja, keby si vedel, koľko tí ľudia dostali, tak zaplačiš. No, ja som dokonca raz počul, že ľudský život, keď by som ho počítal, tak on sa samozrejme, že tá suma vraj sa zmenšuje, keď, lebo nikto niekde, niekedy raz spočítal, že, že keď máš produktívny život, potom keď si vo vyššom veku, tak už sa to znižuje a sú to smiešne sumy. Sú to naozaj smiešne sumy. A ja teraz ako... M, len tak skús spomenúť, že sumu. Zo ja, môžem povedať, ja môžem povedať za môjho priateľa, ale myslím, že rodinného priateľa, ktorý je ľudorlícký a myslím, že tam išlo o sumu 280 tis korún. Uh -huh. Čiže nie 10 tisíc eur. Takže takýto, takýto, takúto cenu má ľudský život pre uh, armádu alebo pre tých, ktorí Teraz si zober, že koľko minúna lietadla na akúb lietadiel na prezbrojovanie techniky a ja čo neviem čoho. Koľko stála tá rekonštrukcia toho lietadla? Len taká otázka ešte, že... Či máš aj toto tak zhruba tak v hlave? Lebo keď sa tu hovorí o tom, že lietadlo, ktoré malo byť vyradené, to znamená, že nemá hodnotu. Z môjho pohľadu. 40, myslím, že 40 miliónov to bolo. Fú. korun? hej. Mm -hmm. a o korunách hovoríme. Mm -hmm. No, no, Lenže tam, tam, tam dali staré náhradné diely, ktoré niekde povyťahovali záverický lietadiel, lebo tie sú naozaj boli staré, to boli použité. Mm. A ver tomu, že ich fakturovali ako nové. Týho. Za to by som dal krk. Dobre, nediem sa ďa, radšej pýtať, pretože asi by som tu sa trošku rozohnil. <laughs> Páni, relácia sa končí, keďže máme 6 hodín, ja si myslím, že tých informácií bolo naozaj veľa. Tí, ktorí sa venujú tomu letectvu a povedzme aj tým nehodám, tak asi si prišli na svoje, pretože tu boli niektoré veci asi dosť dopodrobno povedané a vysvetlené aj. Uh, ja teda verím, že, že ty zvládneš teda tie ďalšie podania, alebo si hovoril teda, že v tom ešte ideš urobiť nejaké kroky. A nie... Na rozhod, ideme ďalej. Dúfam, že to nebude bude trvať dlho. Teda Rozuzlenie. Ako... Keby som mal byť taký trošku nadvecov, dnes je rozhádaný Žilinka s Ficom. No možno tá Žilinka to práve teraz v tejto dobe otvorí. <laughs> Vieš, ja, už som, som, ja, som ja už sam... som raz, raz taký, čo sa srdce do jazyku, hey, tak jasné. Že... jasné. No dobré, páni, uh, ja sa teda uh, rozlúčím. Uh, samozrejme, že my sme tu mali, dajme tomu, takého náhradného moderátora, <laughs> <laughs> Ivana ja. uh, čo, za, za, za čo mu teda ďakuje, myslím, že si to zvládol bravúrne a pálo teda, dúfam, že mi tiež bude referovať, že ako on dopadol. No a máme tu aj generál majora vo výslužbe, ono sa to dosť ťažko vysvetuje, lebo vy ste hovorili aj ďalšie funkcie uh, Jozefa ho. dúfam, že sa so to povedal správne, ak nie, tak sa ospravdujem mm, správne takže, uh, ja vám páni veľmi pekne ďakujem no a prajem príjemnú cestu domov a dúfam, že sa tu teda budeme možno v niektorých tých ďalších reláciách počuť a budeme sa opäť rozprávať o tom rozuzlení, že čo sa vlastne stalo ďalej majte sa krásne zatiaľ ďakujeme a prajeme príjemné a šťastlivé sviatky pekný večer